Príjemný dobrý podvečer vám v tejto chvíli, vážení poslucháči, praje spoza mikrofónu Boris Koroní, Vítajte pri počúvaní relácie v prvej línii, v rámci ktorej sme sa dnes mali venovať. Opäť rasteme vysoko aktuálnej. Ako sme totiž avizovali na našej stránke Slobodného vysielača, mali sme tu opäť privítať pôvodne politológa Eduarda Chmelára dnes a prediskutovať spolu s ním otázku migrantov, respektíve imigráciu v rámci Európy, ktorá skutočne dnes to je téma, ktorá naháňa mnohým zimomriavky, je to veľmi vážna téma, ošemetná, kontroverzná, citlivá, ako už len chcete. No, ale napokon to bude predsa len trošku inak, aj keď nie je veľmi, pretože bude tu, napriek tomu, že tu nie je politológ Eduard Chmelár, tak bude tu iný politológ. No a bude to opäť o vysoko aktuálnej téme. Keďže už spomínaný Eduard Chmelár musel dnes teda z rodinných dôvodov odrieknúť účasť dnešnej relácii, no tak by neostávalo iné len teda osloviť niekoho, kto by mohol byť adekvátnou náhradou tomuto človeku. Jednak ako osobnostne a jednak teda aj pokiaľ ide o danú tému. Dokonca to vyzerá tak, že my vlastne dnes možno od tej témy migrantov až tak ďaleko nepôjdeme, ale však všetko sa dozviete o malú chvíľočku. A my sa vám dnes budeme baviť trošku o inej téme v úvode, ale uvidíme, ako hovorím, kam nás nakoniec naša debata zavedie, pretože som si povedal, že jednou tiež z mimoriadne, mimoriadne aktuálnych tém je Grécko, ktoré má byť vraj dnes podľa našich médií a rôznych politikov. Grécko, ktoré vraj má byť dnes na pokraji bankrotu. Ešte predtým, ako privítam dnešného hosta, tak si zhrňme naozaj len tak trošku v skrátke tie najnovšie informácie, ktoré sa týkajú kolísky demokracie. Čo sa vlastne o Grécku najnovšie píše v rôznych periodikách a na rôznych internetových portáloch. Tak ako sa môžeme dočítať napríklad na portáli Teraz.sk, Grécko neuhradilo Medzinárodnému menovému fondu dlh vo výške takmer 1,6 miliardy eur a atény teda mali tento dlh splatiť do polnoci, ale keďže tak neurobili, tak nastal vážny problém. Grécko včera popoludní doslova v poslednej chvíli však poslalo veriteľom nový návrh na vyriešenie krízy, to je nové, na predloženie záchranného programu pre Grécko je však príliš neskoro, vyhlásil predseda Euróskupiny, teda neformálneho združenia ministrov financí eurozóny, pre poskončení mimoriadnej telekonferencie a podľa agentúry Reuters. Grécko ani v novom návrhu však neponúklo veriteľom žiadne ústupky v otázke reforiem. Ané Atény predložili tri požiadavky: chcú teda predlženie súčasného záchraného programu, nový dvojročný úver a reštrukturalizáciu doterajšieho dlhu. List, ktorý včera grécky minister financií, Janis Varoufakis poslal predsedovi euroskupiny, má len jednu stranu, no a píše v ňom, že Grécko sa zavezuje uhradiť svoj externý dlh, ale spôsobom, ktorý zabezpečí životaschopnosť gréckej ekonomiky, je rast a sociálnu súdržnosť. Ako sa v liste... Však ďalej píše, ani slovom tam nie je zmienka o opatreniach, ktorými Európska komisia, Európska centrálna banka a Medzinárodný menový fond, teda inštitúcie zastupujúce veriteľov podmienili uvoľnenie zmrazených financí zo záchranného programu pre Grécko. Podľa portálu literárky.cz teraz ak sa budem trošku míliť v tom čítaní, tak mi to prepáčte, lebo to teraz idem simultánne prekladať z češtiny, že Grécko v noci na dnes vyhlásilo technický bankrot a nedelnejšie referendum by malo rozhodnúť, že či Ateny do budúcna príjmu pokračujúce drastické škrty, ktoré im vnúcuje veľká trojka, teda MMF, Európska centrálna banka a Európska komisia. Grécko dnes veriteľom dlhuje 323 miliárd eur, čo predstavuje asi 175 HDP. Ako píše agentúra ČTK, tá zase uvádza, že grécky premiér Alexis Tsipras napokon a to je zase novinka tejto veci, ak Alexis Cipras napokon vraj v poslednej chvíli ustúpil medzinárodným veriteľom, no a slúbil im prijatie takmer všetkých ich posledných podmienok do ďalšej finančnej pomoci. Podľa denníka Financial Times to vyplýva z listu, ktorý Cipras včera večer zaslal Medzinárodnému menovému fondu, a teda vôbec celej tej trojke spomínanej, a píše v ňom, že príjme podmienky veriteľov, ktoré boli na stole cez víkend len s niekoľkými malými zmenami. Správa o ústupe gréckkeho premiéra viedla na finančných trhoch k zrýchlanému oživeniu cien európskych akcií a dlhopisov zraniteľných krajín evrozóny a tiež mazala straty evra oproti ostatným menám. Cipras v liste údajne sľubuje, že Atény príjmú všetky navrhované zmeny systému dane z pridanej hodnoty až na zrušenie zľavy pre grécke ostrovy. V citlivej otázke úspor v dôchodkovom systéme Cyprus iba žiada, aby sa požadované 7-ročné postupné predlžovanie veku odchodu do penzie na 67 rokov nezačal hneď, ale až v októbri. Požiadal tiež o možnosť pomalšieho odstránenia príplatku pre najchudobnejších dôchodcov. No a vyzerá to tak, že podľa tých najnovších informácií je to zase tak, že tá Helenská republika je teda pripravená akoby prijať túto dohodu s nasledujúcimi dodatkami. A práve v týchto chvíľach mám taký pocit, by mali rokovať ministri financií eurozóny, pričom na stole majú práve spomínaný nový návrh gréckej vlády, ktorá akoby ustúpila na poslednú chvíľu. Pritom ešte včera požadovala Eurozónu o nový záchranný program na dva roky ako zmierenie dlhu. A otázka znie, vážení poslucháči, po tomto krátkom teda zhrnutí najnovších aktuálnych informácií. Otázka znie, ako to vlastne teraz celé skončí, ako toto celé vlastne dopadne okolo toho Grécka. A tie otázky znie sú takto, zniejú. Zbankorotuje Grécko, vráti sa tým pádom k svojej pôvodnej mene Drachme, prípadne čaká po krachu Aten, Európsku úniu, nejaký domino efekt bankrotov ďalších krajín. Na druhej strane, ak bude Brusel tlačiť peniaze daňových poplatníkov z Európskej únie do Grécka, ako zabrání, že sa mu podobný scenár, že ho teda o podobnú pomoc nepožiada v budúcnosti aj ďalšia európska krajina, ktorá sa ocitne vo finančných ťažkostiach? Ako zabrání takémuto precedensu? No a potom je tu samozrejme aj otázka, koho vlastne Brusel zachraňuje. Je to skutočne grécky občan, alebo sú to skôr nemecké a francúzske banky? Prečo, keď sa už naliali obrovské miliardy na pomoc Grécku, prečo to teda nie je nejakým spôsobom vidieť? Prečo sú nespokojní Gréci neustále v uliciach? Sú skutočne tí Gréci nejakí takí darobní, darmožráči, ktorým sa nechce nič robiť, sú leniví a ja chcú sa mať dobre a byť bohatí? Alebo je to naozaj tak, ako tvrdia naopak ATN, že... Hmm, cítia nejaký diktát zo strany Európskej únie a poníženie zo strany tzv. Veľkej trojky. Aj toto budú, vážení poslucháči, otázky, na ktoré budem dnes hľadať odpovede s človekom, ktorý v mojej relácii nebol už veľmi dávno a práve preto sa teším, že opäť ku nám prišiel. Aj keď dnes tak trošku neplánovania, ale o to väčšia radosť je to. Politolog Martin Klus. Martin, vitajú nás v Rádiu Slobodný vysielač. Boris, ďakujem pekne za pozvanie a takisto všetkých poslucháčov. No koľko to je, aj po malých aj rok, ako si tu nebol v tejto relácii. Čo máš nové? Teraz si taký zaneprázdnený sami videl, lietaš, beháš po svete. Ja som veľmi ah. rád, že si v Banskej Bystrici teraz, lebo teba je ťažké teraz zachytiť, ne? Nevydane, áno. Máš pravdu, zajtra už odchádzam zase z no, Banskej Bystrice. No, no a ide na Ukrajinu. Ale ja hovorím, že raz vidieť je lepšie ako desaťkrát počuť a idem sa tam s domácimi trošičku porozprávať o tom, že čo sa tam vlastne momentálne deje, uh -huh. pretože zdá sa, že Ukrajina ako keby prestala byť problémom práve kvôli Grécku, práve kvôli utečencom, ako si hmm. si ste všimol, no. v poslednej dobe sa Ukrajine, ako si málo začalo, alebo... Málo hovorí, alebo takmer prestalo hovoriť. Takže idem sa tam pozrieť a, a ako hovorím, raz vidieť lepšie ako desaťkrát počuť pravdepodobne niekedy v polovici júla vyrazím aj do Grécka. Ja som tu mal včera akurát reláciu s bývalým tajomníkom radiobrany štátu, s pánom Krupárom, ktorý hovorí presne toto isté, čo ty v prípade Ukrajiny. On hovorí, že ale teraz je to také nejaké všetko na kope, že máš tu Grécko krachuje tam máme hrozbu islamského štátu, do toho imigranti, do toho Ukrajina, potom ešte k tomu všetkému v Rusko versus USA, hroziaci 3. svetová vojna. A že toto všetko, keď ty proste zmiešaš do jedného koláča a toto tu ľuďom sáčkuješ, tak on si všimol takú vec, že predstav si, že my ti teraz vôbec nemáme žiadne domáce problémy. Že náša domáca politika ako ešte donedávno, že váhostáv, taká kauza, tam taký problém, tam taký tender, nie, že teraz nič, že proste úplne ticho, tak on ti vydedukoval takú, takú nejakú teóriu, že, že toto ti tým našim politikom náramne teraz sedí, že máme takto ľudí z akoby zabavených takýmito globálnymi geopolitickými otázkami, v konečnom dôsledku, na ktoré my chudáci ani nemáme veľký dosah, ale riešime ich dennodenne, a tým pádom si akoby nevšímame tú domácu politiku, na ktorú prezmenu, ale aký taký dosah, aspoň aký taký máme, že môže niečo na tom byť, že, že tým našim politikom to aj trošku vyhovuje, že my proste teraz riešime, vieš, tieto všetky na všetky strany svetové, takéto veľké problémy. Určite, áno, to zvláš, keď si že máme len 9 mesiacov do volieb, v podstate už necelých, takže je zrejme, že zahraničná politika tento raz bude vo voľbách zohrávať veľmi dôležitú úlohu adekvátne zamestnáva samozrejme aj stranické centrály ale ja som presvedčený o tom, že horúca politická jeseň ešte presunie niektoré kauzia kauzičky aj na tú našu vnútropolitickú scénu a tieto zahraničné veci možno tak trošku súvisia aj s tým, že ide sa do uhorkovej sezóny, Aha. že Národná rada vlastne končí rokovanie aj pokiaľ viem, tak zajtrajškom by malo definitívne skončiť hoci napríklad máme tam teraz zákon o čo som si všimol, čo je niečo, čo by mali občania na Slovensku venovať adekvátnu pozornosť, ale nie sú to už také závažné veci, ako si naznačil typu váhostav, prípadne niektoré ďalšie také vnútropolitické záležitosti, ktoré predtým otriasali uh, politickou a mediálnou scénou, takže máme sa čím teraz baviť. Hmm. Ako si povedal, sú to bohužiaľ veci, na ktoré Slovensko ako také má minimálny dosah, ale na druhej strane dosť intenzívne sa nás týkajú a to je práve prípad Grécka, mm -hmm. kde máme v hre stále 3 miliardy a pokiaľ sa pôjde do tretieho balička, ku čomu sa asi dostaneme, tak to budú ďalšie peniaze. A toto by určite malo byť niečo, čo by občania Slovenskej republiky mali intenzívne zvažovať. No. Tak dostaneme sa k, k Grécku dnes, to bude vlastne tá hlavná téma, ale my sme si tak nezáväzne slúbili, že možno, že dnes sa trošku tak ťukneme aj o tých imigrantov, lebo tiež je to veľmi vážna téma. Toto sú hlavne také dve top témy momentálne, teda z tej zahraničnej scény, ktoré rezonujú aj na Slovensku. Toto ma inak zaujalo, čo si povedal, ale naozaj niečo na tom bude, že dokonca tieto zahraničné otázky sa ti presunú aj prejavia vlastne vôbec v predvolebnom boji a to bude také novú na Slovensku, že my nemáme veľmi tradíciu, aspoň mám ten pocit riešiť v predvolebnom boji zahraničné otázky. Skôr sme vždy v tom predvolebnom boji riešiť domácu politickú scénu a to bude také... Prvýkrát mám pocit, že, že to bude o zahraničnej politike. Je to do pochopiteľné z na to, že sme 5 miliónová krajina a aj z na to, akým spôsobom sa realizuje zahraničná politika na Slovensku, Máme tu premiéra, ktorý sa vyhráža referendum, prvýkrát to bolo práve v súvislosti s Gréckom, teraz pred mi minulý týždeň to bolo v súvislosti s utečencami a potom tu máme ministra zahraničných vecí, ktorý častokrát ide celkom inou politickou líniou a pripravuje Slovenskú republiku na predsedníctvo v Rade Európskej únie. Takže naozaj tá zahraničná politika pravdepodobne bude dôležitou súčasťou. No ešte tu prezidenta máme prezidenta Kisku. Áno, na toho netreba to dá... zabúdať, ktorý ten, ten má taký tretí model zahraničnej politiky. No, zazimte, Ale treba povedať, že pomerne blízky ministrovi zahraničných vecí, hoci ďaleko autonómnejší, pretože predsa len minister musí tak trošku počúvať aj svojho šéfa, predsedu vlády. A zase to si tiež povedzme celkom otvorene, keď hovoríme o zahraničnej politike, že to, čo sa povie na Slovensku, sa potom častokrát práve napríklad v centráli, v Bruseli, či už Európskej únie alebo sa aliancii nedeje. Týmto sme niekedy trošku aj na smiech našim partnerom. A vidíte, vážení posluchači, takto to dopadne, keď sa matia Klusa spýtam, že čo má nové. Teda, <tým> Ospravedlňujem teda, sa. Teda, nie, to teda práve dobre. <tým> Takže som sa povedať, že teda tento pán politológ bude dnes hosťom relácie v prvej línii. Ja mu teda budem robiť takého sekundanta dnes pri mikrofóne spoza techniky a ja budem veľmi rád, ak teda sa do tejto našej dnešnej debaty zapojíte aj vy. Máte vlastne k dispozícii telefon číslo 048 380 1 0 mail studiozavináč slobodnyvysielac.sk takisto facebooková adresa alebo vôbec linka, tam máte obrázok dnes, ktorý som dal k tejto téme kým stĺb, rak, rakúsky, grécky, ktorý sa pomaly zrútiť na celú Európu tam môžete takisto reagovať No a nakoniec môžete písať aj na našej internetovej stránke k dnešnej téme. Bude to teda hlavne o Grécku, ale uvidíme, ako som spomínal, možno pôjdem aj k imigrantom. Tak, Maťo, na úvod toho Grécka, no ako to ty vidíš teraz po týchto všetkých aktuálnych rošádach, ktoré sa udiali v Aténach, ách to hodnotíš, takto na prvý pohľad. Čaká nás nejaký bankrot Grécka, uvidíme naozaj taký bankrot v priamom prenose z prvého radu už onedlho. Alebo naopak skôr to rátaš na to, že toto sú také len nejaké veci, že tí politi politici teraz hrajú nejaké divadelko, ale vlastne je jasné už teraz, že tu Grécko nezbankrotuje že sa nájde nejaký mechanizmus, ako ho teda udržať aj v, teda v Európskej úniiach, hlavne teda v eurozóne. To sú veľmi ťažké otázky a musím sa priznať a možno tak trošku ľudovosť parafrázuje môjho suseda, s ktorým som sa na túto tému akurát dnes rozprával ktorý povedal, že sa v tom už ani divá svina nevyzná. No, to je dobré pomenovanie. A jasne, tak trošku aj súhlasím, pretože ja sa síce Grécku venujem pomerne dlho, najmä z hľadiska politického, menej z hľadiska ekonomického, ale predsa len, ak chceme ísť úplne na začiatok, asi by to bolo vhodné na ovo tejto diskusie, tak si uvedome, že celá Európska menová únia je podstatne viac politický ako ekonomický projekt. No a to je aj jej najväčšou slabosťou, pretože... Keď Grécko napríklad v 70. rokoch malo kurz drachmy voči Marke 1 k 10, tak v čase, kedy vstupovali do Európskej menovej únie, to už bolo 1 165 a predpokladá sa, že dnes vzhľadom na to, v akom stave je hospodárstvo, by to bolo 1 250. Po! A toto sa ale bohužiaľ nestalo, pretože Európska menová únia funguje na báze fixovaného kurzu a teda Drachma bola zafixovaná práve na tom kurze 1 k ku 165, čo v podstate zlikvidovalo akúkoľvek konkurencieschopnosť Grécka. No a keďže, ako som povedal, je to politický projekt, tak adekvátne tomu sa prejavovali politické elity Európskej únie, Najmä v tom duchu, že si za žiadne okolnosti nechceli pripustiť to, že tento projekt zlyhal. Alebo pri najmenšom, že tento projekt nie je dokonalý, tak ako si to predstavovali ešte v 90. rokoch. No a to zlyhanie sa ukázalo prvýkrát už pri vstupe Grécka, pretože Grécko, ako vieme, sa do Európskej menovej únie dostalo na poslednú chvíľu, a to navyše pod vodom. Kade, akými podfúkmi, no? čo nakoniec na samotní Grécie <laughs> priznali, aj sa za to ospraneli. A aj v tomto duchu je potom zaujímavé sledovať pána Ciprasa, ako sa dnes vyhráža súdmi, keď Grécko vylúčime z Európskej menovej únie. Pretože ak tu má niekto súdiť Grécko, tak sme to mali byť my, alebo teda, teda ešte krajiny Európskej menovej únie, ktoré ho prijali medzi seba na základe podvodu. Mm. Takže toto všetko robí bohužiaľ z celého procesu veľmi zapeklitú situáciu, na zapeklí o to viacej, že dnes naozaj nie je žiadna legálna možnosť Grecko z Európskej menovej únie vyhodiť. Naozaj? Neexistuje žiaden článok, ktorý by toto nejakým spôsobom riešil mm -hmm. a práve preto si dnes môže dovoliť Alexis Tsipras robiť možno také divadielko. Ramená teda, hej. Doslova a... Očiže, Ja mám tu výhodu, ja som ti to hovoril ale pred reláciou, včera som to hovoril hostovi, dnes to aj tebe. Ja mám tu výhodu, že som tu v tomto našom prostredí slobodného vysielača, ktorý počúvajú ľudia slobodného charakteru a teda väčšinou sa tu na nič nedorábame, nehráme. Tak ja mám právo povedať aj také veci, že ja sa tu môžem pýtať naivné otázky. Mňa ti to úplne veľmi baví, Maťo. A teraz, že moja naiv naivná otázka znie, ja viem, že títo vie, že aj veľa ľudí to vie, ale ja to fakt neviem, že keď kedysi dávno Grécko bolo na tom tak finančne, že jednoducho nesplňalo nejaké tie Maastrichtské kritéria pre vstup do menovej únie a všetky tie veci, že prečo ho tam teda brali? že to prečo niekomu tak veľmi záležalo na tom v tej minulosti, prečo niekomu a komu tak extrémne záležalo na tom to Grécko tam nejakým spôsobom vtrepať do tej únie menovej, kvôli čomu. Hm? Ono zase môžeme sa vrátiť ešte viace do minulosti, a to je rok 1980, keď sa Grécko stalo členským štátom Európskej únie. Už vtedy teda vzdialek nesplňalo tie kritériá na členský štát Európskej únie. Ani tieto? No ono neboli tak exaktne definované ako v prípade Európskej menovej únie, ale každopádne Grécko bolo prijaté aj do Európskej únie, aj do Európskej menovej únie z politických dôvodov. Chceli zafixovať túto krajinu, ktorá je tak trošku exteritoriálna oproti ostatným krajinám Európskej únie čiže je tak trošku na periférii, keď chceme, a, a je susedom veľkého Turecka a no, no, je, no, no. je v podstate bránou do Afriky a, a, a je kolisko demokracie. Tak toto boli také dôvody, že prečo a, Európska únia, zároveň to bol spôsob, ako zabezpečiť, že by sa v Grécku neopakovali rôzne vojenské prevraty alebo iné nepokoje, ktoré by bolo Grécko známe v podstate z druhej svetej vojny až po rok 1980. Takže aj toto bol. Bolo to veľké politické gesto, bol to veľký politický dôvod. Prečo Grécko vstúpilo do Európskej únie ako takej. A potom v roku 2002 do Európskej menovej únie. Bohužiaľ, tí odcovia zakladateľi Európskej menovej únie fungovali v režime, že veľkosť je ďaleko dôležitejšia ako kvalita. Mhm. Uh, Predstav. Znie to, znie možno, to tak kade, akože až po 10. hodine skoro by sme tieto veci mali pohoriť. Znie hovorili. to možno trošku zvláštne v tomto prípade, áno, ale, ale naozaj, uh, počítalo sa to, že aj Grécko, hoci teda zďaleka nie je najúspešnejšia krajina Európskej únie, má právo byť členským štátom Európskej menovej únie a možno to malo presvedčiť krajiny, ktoré boli váhajúce ako Dánsko, Veľká Británia, Švédsko, aby zvážili toto svoje váhanie aby sa pridali do tohto klubu. No a potom sa ukázalo, že teda nebolo to celkom na základe splnených kritérií, práve naopak, ale keďže Grécko hostilo vtedy olympijské hry, darilo sa vo futbale, nevykazovalo nejaké zásadnejšie problémy z hľadiska ekonomického, napriek teda tomu, že priemyselná produkcia bola stále na úrovni 70 rokov a dnes je to možno ešte horšie, a napriek tomu, že už vtedy boli veľké problémy s konkurencieschopnosťou hospodárstva krajiny, pretože mzdy najmä v štátnom a verejnom sektore všeobecne tam rástli výrazne rýchlejšie ako produktivita práce napriek všetkým týmto veciam sa ostatné členské štáty Európskej únie rozhodli, že Grécko teda bude súčasťou a bude používať euro No a dnes máme veľmi podobný princíp pretože za normálne okolnosti si neviem predstaviť, že by takto dlho dokázal niekto financovať krajinu, ktorá a to si povedzme celkom otvorene nikdy tieto dlhy nesplatí aspoň teda nie v úplnej miere a sedí budeme... to číslo tých 323 miliárd? prečo som mal to číslo? Áno, myslím, také. Že, nejaké, áno, že to Veľa čísel som už zachytil Aj, v tejto no. súvislosti a týchto 323 miliárd sa vyskytuje najčastejšie. Toto <laughs> bude asi najvyššie pravde. <laughs> Tí, ale to sú strašné prachy. počkaj, kde, kde to oni otrepali? Kde tie peniaze oni minuli? To sú, to sú strašné peniaze. No Ako určite, kde ale? sa to dá minúť? To oni, ja si, ja vieš, neviem si predstaviť, kde sa taký, ob... a to je zase už nejaký teraz konkrétny dlh, že on musel byť kedy si hľadám ešte väčší že kde toto ani kedy minuli proste také strašné peniaze? No to je dobrá otázka, ale každopádne Gréci dlhodobo žijú dlh, a ako som povedal, majú tendenciu mať pomerne vysoké dôchodky, veľmi slušné platy v štátnej sfere, majú jednu z najväčších armád na počet obyvateľov no. na svete a toto všetko stojí veľa peňazí. No a tie, tie peniaze, čo je problém, nie sú ich peniaze, ale sú to peniaze, ktoré sa napožičiavali nakoniec aj od Slovenskej republiky v podobe záru, ktoré sme dali v rámci prvého a druhého balíčka takzvaného eurovalu a toto sú veci, ktoré momentálne Grékov asi až tak veľmi netrápia a vzhľadom na to, čo sa stalo včera a dnes, ja predpokladám, že ich ani tak skoro trápiť nebude. Tia armádou to prečo oni majú takú, takú, takú veľkú armádu? Oni kupovali, oni majú, hádam, najviac tankov v rámci Európy, že, že to čo tak? Oni sú tak nejak militaristicky zameraní, majú v tom záľubu tých alebo čo čo tam ide? že Kvôli čomu sú oni takto armádne? No Pokiaľ si dobre pamätám, tak Grécko má asi 10-krát väčšiu armádu oproti Slovensku na počet obyvateľov, alebo teda prerátajúc na jedného obyvateľa, keď chceme. A súvisí to samozrejme s historickými dôvodmi, ale nie len. Mm -hmm. a, tie historické dôvody sú také, že ten spor medzi Gréckom a Tureckom, či už o jednotlivé <coughs> ostrovy, ale aj z hľadiska nejakých tých historických krív, ktoré sa tam odohrali, uh, spôsobujú, že Turecko a Grécko vzájomne zbrojili, mm -hmm. najmä teda bezprostredne po druhej svetovej vojne. No a tento dobrý zvyk im vytrval. Akurát, že Turci uh, si to financujú z vlastných prostriedkov, pretože sa im hospodársky najmä posledných 20 rokov veľmi dobre darí. No a Gréci to financujú z prostriedkov iných krajín. No uh, a ne Medzinárodného menového fondu. To som si tak nejak myslel, že mi toto povieš, lebo... To ma zaujímalo, že, že vieš, zase taká, zase naivne idem na to, že, počka, že keď niekto kúpi tank, takže to si ho buď vyrobí doma, ale na to tiež musí mať peniaze, alebo si ho niekiaľ kúpi. No a oni si to teda kupovali a to im ale museli nejaké štáty predávať, európske, takže to môže byť tak, že nejakým európskym štátom vyhovovalo, že tam tie zbranie predávali. Tým Samozrejme. A to treba tiež povedať hneď na začiatku. Nie je pravda, a toto myslím spomínal práve ešte donedávna prezident Českej republiky Václav Klaus, to bol tuším v 2010. Keď to prvýkrát spomenul, že len Grécko je vinné a teda, že len Grécko bez breho míňalo, ale jej pravda je to, že niekto Grécku bez breho požičiaval. A teda maslo na hlave máme samozrejme v tomto prípade a to si tiež treba povedať celkom objektívne aj my na Slovensku, ale predovšetkým vo Francúzsku a v Nemecku. No, vieš, ja tak rozmýšľan, že Keby my sme im zo Slovenska tam predávali nejaké tie naše húfnice a predáme ich tam neviem koľko tisíc a strašne na tom zarobíme na Slovensku, Grécko míňa, míňa, míňa a my teraz sprieme, no to Grécko je také nezodpovedné, no pozrite sa, aké strašné dlhy on narobil. my sme na tom zarobili. Áno, presne, treba to povedať celkom objektívne. Francúzsko a Nemecko celkom slušne na Grécku zarábali roky rokuce rôznym spôsobom, či už cez finančný sektor, ale napríklad zoberme si Holandsko. Krajina, ktorá dnes dodáva do Grécka paradajky alebo jablka, čo si nevieme dosť dobre predstaviť, že z Holandska <laughs> je lacnejšie doniesť paradajky alebo no. jablka do Grécka, pretože Grécko dnes nie je schopné ich vyprodukovať a v takej konkurencii v tak, v schopnej cene ako, hmm. ako keď to dovezu z Holandska. Čiže niekto na tom Grecku roky roku sa dobre profitoval, ale Slovensko to rozhodne nebolo. No čiže, čiže počkaj, že toto je zase také zaujímavé, lebo my sa hneváme na tých migrantov, teraz idem úplne inde, že my sa hneváme, že oni nám sem lozia, že nám sem utekajú, ale nepýtame sa, že prečo nám sem utekajú, že niekto im hádam ten zne, znepríjemný život doma. Veď, že, to taká môže, že to môže byť príčina toho, prečo sem utekajú. A teraz že to je podobné aj pri tých grékoch, že my v nich vidíme len takých darmožráčov, darebných, ktorí nič iné nerobia, len strašne miného peniaze, len nejak tak nevidíme to, že niekto mohol na nich extrémne zarábať na tomto všetkom, že niekto mohol presne ako ty hovoríš, ako francúzske banky, nemecké banky, proste tam požičiavať do toho zbrojný priemysel, lebo Gréci, kde si hraničná krajina s Tureckom, pak proste tie zbranie brali, no niekto na tom zarobil a niekomu to v danej chvíli extrémne vyhovovalo. Takže teraz je veľmi nespravodlivé pozerať sa na Grécko ako na krajinu, ktorá nič na nerobí, len míňa, ale sa zároveň treba spýtať, počkajte, kde sú tie krajiny, ktoré zatiaľ na tom zarábali? No a to už ako si je také, vieš, politicky nekorektné sa túto vec pýtať. Uh -huh. To je také, že, že fuj, tomu len tam to Grécko riešme pekne, nehovorme o tom, čo sme my zarobili, čo sme my, to sme my, ale tam Grécko, pozrite sa. Určite, toto je veľmi správne podotknuté, že by sme sa mali pýtať. A o to zvlášť my na Slovensku, keďže na jedného obyvateľa splácame alebo budeme splácať, ak to nedaj Bože všetko zle dopadne, najviac peňazí spomedzi všetkých krajín Európskej menovej únie, pokiaľ si teda dobre pamätám. S iba Malta myslím alebo možno hmm. Slovensko sú na tom ešte trošičku horšie ale bez ohľadu na to Slovensko je na tom veľmi zle a povedzme si celkom úprimne my sme profit z Grécka v podstate nikdy nemali žiadny S výnimkou teda celkom zaujímavých letných pobytov ktoré tam Slovácii... Že vyzerá, že Sulik mal pravdu, toto chceš povedať čo? A tu treba celkom objektívne povedať že v roku 2010 sa Richard Sulik zahral na akéhosi prognostika za cenu pádu vlády ale tá prognoza mu vychádza a dnes doslova do písmena môže byť na koni, pretože tie veci, na ktoré poukazoval pred 5 rokmi, sa dnes naplňajú takmer do bodky. A ja sa len veľmi obávam jednej veci, že to, že sme sa nepoučili z 2010. roku, potom 2012. roku, tak sa nepoučíme ani z roku 2015 a Grécko je dnes na najlepšej ceste, aby dostalo ešte ďalšiu požičku. A to ja už považujem za skutočný klinec do rakvy samotnej Európskej menovej No, toto je ale také diskutabilné, čo že hovoríš, že je to na najlepšej ceste, že dostane ďalšiu požičku. však práve tie mediálne informácie, čo sme teraz dostávali zo všetkých stran, hovoria o tom, že nie, že Angela Merkelová už tresla rukou po stole a povedala dosť, už nič nedostanete. A ešte navyše si dovolujete túto vyhlasovať referenda a provokovať nás, že stop! No ale. Dá čo voľa, čo na tom bude, čo hovoríš, lebo však som spomínal, že už teraz na poslednú chvíľu si pras poslal nejaký jednostranový list, kde teda zmekol a povedal, že, že no ja sa vlastne s vami asi dohodnem. No, no toto som sa ťa chcel presne spýtať, že vyzerá to podľa teba na dohodu? nakoniec to teda voľa, ako dobačujú tak, že, že áno, že požičiame teda vzhľadom na tú genezu, ktorú som spomínal samotného vstupu Grécka do Európskej únie, do Európskej menovej únie a potom pri jeho zachraňovaní sa obávam, že opäť raz nepreváži zdravý rozum a že tu bude stále väčšia politická snaha zachovať pomyselnú jednotu Európskej menovej únie a teda krajín, ktoré používajú euro predtým, aby sme jednu krajinu, a to treba tiež povedať celkom objektívne, zachránili, pretože to, že Grécko za každú cenu držíme pri používaní eura je v podstate ich najväčším politickým a ekonomickým problémom. A ani to nie je taký problém v zmysle dlhu, ani to nie je taký problém v zmysle priemyselnej produkcie alebo v zmysle nezamestnanosti. To sú všetko faktory, ktoré sa dajú pomerne jednoducho riešiť, pokiaľ by tu bola vôľa ich riešiť. Najväčším problémom grécka je nekonkurencieschopnosť a tým, že budú ďalej používať euro, iba zbytočne prehlbujeme. Ak dnes Cipras doslova pustil do gati a napísal no. list, o ktorom si hovoril, tak je to len v dôsledku toho, lebo on si sám uvedomuje, že jeho predvolebný program je nenaplniteľný. Bol plný populizmu, bol plný nesplniteľných očakávaní, ktoré voliči mali, slubov, ktoré sa nemohli naplniť bez toho, že by Cipras nemal k dispozícii ďalšie prostriedky do zahraničia. A provokoval dovtedy k kým napríklad, ako si spomenul Angela Merkelová, a možno niektorí ďalší politici nepovedali dosť, ale ja si stále nemyslím, že dosť bolo povedané dostatočne hlučne a dostatočne vážne. A nechcem byť s prorokom, pretože ako hovorím, v prvom rade to oblíži samotným Grékom. No, Poďme aj na mail, len ešte toto chcem s tebou dorozprávať, doriešiť túto vec, že no ale on je teraz v takej dosť nepríjemnej situácii, ten Cypras rozmýšľam, keď by som bol na jeho mieste, tak... Najskôr vyhrám voľby tým, že teda mám také silné reči, aké mám a hovorím ľuďom vlastne takéto veci, že viete, čo dosť bolo diktátu medzinárodného. Dober telefon, počkajte, kým dokončím túto svoju skvelú myšlienku. <laughs> že dosť bolo diktátu medzinárodného menového fondu fúj preč z Európskou centrálnou bankou a nemôže nás tu vydierať nejaká Európska komisia a korporátno, fašistický, neviem čo vieš. a teraz, že no dobre, však fajn, vyhral voľby na tomto. No teraz tí ľudia proste mu nejakým spôsobom verili, že je to proste obranca, záchranca, niečo. No a on teraz proste spraví takúto vec, že v čase, keď to má reálne ukázať v praxi, že sa nepoddá, no tak on teraz pošla nejaký list, že a inak hovorí s tým listom, viete že prosím vás, prepáčte, že som bol taký frajer, prosím, poďme sa dohodnúť potichu, vieš, že to je pre ňoho veľmi nepríjemná situácia, nezrátajú mu toto jeho voliči, že on jednoducho politicky sa úplne odrovná týmto. Ako sledujem politickú realitu nielen v Grécku, ale aj v niektorých krajinách, a nechcem hneď podať, že aj na Slovensku, tak voliči nemajú tendenciu veľmi zratovať politikom populistické sluby. A keď tak niekedy sa podarí, ale v tomto prípade, pokiaľ sa Ciprasovi podarí získať peniaze zo zahraničia, tretí záchranný balík, tak si myslím, že voliči budú skôr tlieskať, ako by mu to mali spočítavať. O to zvlášť, keď viedna lepšie podmienky. A on naozaj týmto referendum, ktorým vydiera Európsku úniu, má tendenciu viednať lepšie podmienky, ako boli ponúknuté ešte aj rozumne hra, chlapčisko. Skoro rozumne pre Grécko. Vy som sa hoci niekedy mám pocit, že to už je taká hra, že sa môže veľmi ľahko popaliť na jednej strane a na druhej strane um, môže to dopadnúť aj tak, že um, vyhra na plnej čiare. Mm. Daj si sluchadlá na uši, lebo máme poslucháča, alebo možno poslucháčku na telefóne, Nynke, ak to tak je. Dobrý deň, počujeme sa. Dobrý deň, počujeme sa. Ne. Nech sa páči. Dobrý deň. Ja som dneska teda počul taký, taký názor a by zaujímavý ma, čo sa na to povie. V podstate tiež je to uvorezku, teda hej, že vlastne celá Európska únia je ako keby kolónia Spojených ne? štátov Ameriky, pretože neexistuje suverénna krajina v Európe, čo sa prijavilo mnohokrát a v poslednej dobe sa to prejavilo napríklad na tej degenerácii tých hodnok, ktoré vlastne Európska únia mala predstavať. To, že niekde v Tunisku, ja nevrajím, že je to dobré, vybuchne, za strany terorista 38 ľudí, tak sa to berie ako, že je to hrozná tragédia a že denne sa niekde v Európe na Donbase alebo bombardujú živé ľudia a deti umierajú tam stále denodenne, tak to sa vlastne, to sa vlastne, ako sa vlastne, nebere. Preto, preto tento názor, čo teraz som počul, má tak zaujalo, že vlastne, že tým, že... A, Európa, každý európsky štát sa podpísal, že bude míňať útitej percento na, na armádu, na zbrojný priemysel. A vlastne ani jeden zo štátov to nedodržiava, možno okrem Veľké Británie. Aj Francúzsko sa mi zdá, že, že na to percento. Takže vlastne Spojené štáty, ako hlavný dodávateľ zbraní, vyriešil tú situáciu ináč. A vyriešil to tak, že vlastne... Nahovoril Driesko, no nahovoril, no je, možno tam uzabrol nejaký kontrakt s aby nakupovalo tie zbranie, ktoré malo, presne v tom rozsahu, ako mala celá Európska únia. A nakoniec sa čo stalo, že Európska únia, ktorá neskela dávať na zbranie, na zbrojný priemysel peniaze priamo, vlastne zaplatenie týchto kreských toho vlastne to urobovala či tak. Čiže de facto, ako keby tu nás to prezentuje verejnosti, ako že Grécko je nejaké hej. A vlastne jedná sa o úplne iný problém. Mňa by zaujímalo, čo si pán ho, o tomto myslí. Dobre, no. a Ďakujem pekne. ďakujeme veľmi pekne aj vám, alebo tebe ahoj, do počtia. No, že poslucháč vidí za všetkým, takúže ruku Spojených štátov amerických. No neviem. Tak? Ďakujem pekne za otázku. No. Čo, čo nám tu hučí? Hučíme. No, strašne to tam. Tíšte to tam v klube, prosím vás, lebo už je to lepšie. Dobre. Uh, Realita je taká, že naozaj v zahraničnej politike sa málo čo udeje bez toho, že by o tom minimálne Spojené štáty nevedeli uh, Ale a no hádam toto, nemyslíš vážne To tak je si ty konšpirátor A tak to by som celkom nepovedal ale v tomto konkrétnom prípade naozaj Spojené štáty americké sú super a pochopiteľne, že čokoľvek sa vo svete deje sa snažia využiť vo svoj prospech uh, Ale nie len oni samozrejme a pokiaľ ide o Grécko, treba povedať, že Gréci majú rovnako americké ako aj ruské zbranie to je tiež jedna z vecí, ktorá sa pomerne málo hovorí. A nie len ruské samozrejme, alebo americké, ale aj francúzske, a niektoré ďalšie. Takže niekto profitoval pochopiteľne z toho, že Grecko vyzbrojilo dobre svoju armádu. Do akej miery teda toto môže byť hra len Spojených štátov amerických, alebo len Ruska, alebo len európskych štátov, krajín, ktoré zbroja, to si netrúfam povedať. Ale faktom je to, že ak je dnes Grécko členským štátom Európskej únie, tak rovnako ako my, alebo Francúzsko, ako bolo naznačené, má povinnosť dávať určité percento svojho hrubého domáceho produktu práve na armádu na zbrojenie. Hm. Čo by dávalo logiku za predpokladu, že tá armáda má svoje opodstatnenie v takej podobe, ju Grécko má, a na tom sa zhodli viacerí, že to nemá a predvedlo to Grecko veľmi dobre napríklad aj v súvislosti s utečencami kedy túto obrovskú armádu, ktorú má k dispozícii, nevyužilo ani v najmenšom prípade na to, aby zabránilo príchodu ilegálnych migrantov na svoje územie a potom samozrejme ďalej do Európy. Čiže to isté sa dá vyčítať aj Taliansku, ktoré takisto neaktivovalo svoje ozbrojené zložky a v podstate umožnilo to, že dnes máme v Európe viac ako 100 tisíc migrantov, čo je dvojnásobok oproti tomu istému počtu z minulých rokov. A dnes je už možno neskoro volať na to, že sme asi nemali šancu, ochrániť naše hranice dajme tomu so stovkou policajtov. Hmm. Takže v tomto prípade to zborujenie skutočne nerozumiem na čo také obrovské peniaze, pokiaľ ich potom reálne tých vojakov aj nevyužíva. Hej, to je vlastne zase debata o tom, že prečo sa vlastne Grécko zadlžovalo a kto na tom všetko mohol profitovať. Ale vrátime sa ešte k tomu, čo si hovoril, že teda ty to vnímaš tak, že keď aj Cipras teraz zase zahrá takého toho poslušného psíka trošku uh, Bruselu, Takže mu to vlastne tí jeho poslucháči, jeho, jeho voliči nejak nezrátajú, že túto si nerobíš veľké nádeje, že by posluch, e, poslucháči, že by teda tí voliči boli nejakí veľmi kritickí voči tomuto jeho postoju. Mňa to dosť šokuje, lebo ja som čítal teda tie tý, správy, ktoré k mne dochádzajú, že teda keď by sa Grécku, to by tie pôvodné vyjadrenia, ak sa Grécku do dnešnej polnoci neza, nepodarí zaplatiť ten dlh tých 1,6 miliard eur, Grécko, to bude znamenať krach Grécka. Teraz, dnes sa to teda nepodarilo, čakal som, že to bude krach, no nie, je to už krach. A teraz, že sa najnovšie dozviem z portálu Teraz zase, tak počuj takúto vec, že vypršanie záchradného programu od Európskej únie a neuhradenie splátky Medzinárodnému menovému fondu ešte pre Grécko neznamená bankrot. To je najnovšia vec. Podľa analytikov by však proces krachu krajiny mohla urýchliť napríklad Európska centrálna banka, ktorá by mohla tamojšie banky odstaviť od toku peňazí. Inštitúcie podľa odborníkov však čakajú na výsledky referenda v krajine. Že teraz sa už najnovšia čaká na referendum. Hovorí sa o tom, že ak by referende sa ľudia vyjadrili, že sú, že, že sú proste uh, proti tej pomoci, no takže to by bol krach. A teraz ale sa dozviem, že v oči Medzinárodnému venovému fondu môže byť dlžník vomeškaní 30 dní, kým bude dlh vyhlásený za nesplatný. Kľúčový termín je teda 20. júl, kedy má Grécko vyplatiť zase už teraz najnovšie 3,8 miliardy eur Európskej centrálnej banke. A pokiaľ tento dlh nebude vyplatený, tak sa môžeme baviť o bankrote na záväzky Európskej centrálnej banky. Čiže čo tým chcem povedať? Furca ti to vole ako posúva. Najskôr je to do dnešnej polnoci. Keď príde tá polnoc a nič sa neudialo, tak povieme referendum. Keď referendum povedia, tak povieme 20. Furt sa to vole ako posúva. A teraz ja, ja neviem, či je dobré, aby skrachovalo, však o tom sa môžeme porozprávať. Ale že voľa ako mne ti to také príde, že fúrcati ľudia vodia za nos v tomto zmysle, že však dohodneme sa dočerta na jednom dátume a keď to nebude splatené, tak proste krach, bankrot. Prečo sa to takto furt posúva? To, čo sa odialo včera, je skôr technický bankrot, tak ako bolo naznačené na viacerých tých portálov, ktoré si citoval na začiatku. E, treba povedať, že tam chýba ešte jedna dôležitá informácia. Za skutočne zbankrotovanú sa krajina začne považovať až tedy, keď nevyplatí svoje záväzky súkromnému sektoru. Čiže to Medzinárodný menový fond nie je a v podstate to nie ani Európska centrálna banka. Ten skutočný problém nastane v momente, kedy verejný sektor, a teda konkrétne grecká vláda, prestane splácať svoj dlh súkromným veriteľom. No a pokiaľ viem, tak také niečo by malo nastať niekedy okolo polovice júla, kedy sú splatné nejaké úvery, myslím v Japonsku, ale nesom si celkom istý. Každopádne až vtedy by sme mohli hovoriť o reálnom bankorote, ale to ešte stále neznamená, že Grecko od tej chvíle prestane používať euro. Mm -hmm. Euro je súčasťou uh, Európskej menovej únie, ktorej Grécko je uh, súčasťou, imanentnou súčasťou a kým nebude Grécko vyštvané alebo dobrovoľne nevystúpi, tak to euro jednoducho používať bude. Čiže s tým bankrotom je to ešte možno trošičku zložitejšie, ako si práve teraz prečítal. No, no a keď sa vrátim k tomu referendum, no ja považujem toto referendum za nič iné, len za zneužitie občanov v najstaršej demokracii na svete na politické ciele, konkrétne pána Ciprasa. V tomto okamihu si takýmto spôsobom chce vylepšiť svoju rokovaciu pozíciu a istým spôsobom urobiť zo svojich vlastných občanov akýchsi rukojemníkov v situácii, kedy na jednej strane hrozí reálny bankrot krajiny a na druhej strane je tu ešte stále šanca, že sa nájde politická vôľa, podľa môjho názoru, veľmi nesprávna, ktorá by bankrot Grécka oddialila. Naši poslucháči mnohí tvrdia, a ja teraz neviem, ja si to myslím tiež, že to je pekného prasa, že vyhlásil referendum, že to nechal teda na rozhodnutí občanov. Nemalo by to byť takto v demokracii, že teda majú občania rozhodnúť? Ale samozrejme, že áno. Len ja ti poviem, aký, aký príklad sa dá prirovnať k tomuto referendu. No. Predstavme si, že dlžíš banky 200 tisíc eur. No? Čo pri tvojich súčasných prímoch, hoci teda neviem vlastne aké sú, ale dobre, pri prímoch bežného Slováka je čiastka takmer nesplatiteľná no. za jeden život. Ano. A napriek tomu prídeš do banky, ktorá ti ponúkne veľkoryso, že ti bude dávať ďalšie peniaze, ale musíš sa začať zaujímať o novú prácu, prípadne znižiť svoje výdavky, že chceš ďalšie peniaze a tá banka ti ich reálne ponúkne. Ale povie, že nie za takých okolnosti ako oni chcú a chceš ešte viac. Uh -huh. A tá banka bude dostatočne hlúpa na to, že to urobí. A v takejto situácii sa momentálne nachádza uh, Grécko versus Európska únia, a, alebo teda keď chceme Európska centrálna banka. No a to referendum, to v podstate nie je nič iné, akurát to, že Uh, vy si si do tej banky zobral 10 plačúcich detí, ktoré by tomu bankárovi tam veľmi znepriemňovali život. Na city, Hrali na city, aby to pre pána krála nerobil, že by ti tie peniaze nedal tak, ako si ich žiadaš ty a za také okolnosti, ako si ich žiadaš ty. Čiže bohužiaľ v tomto konkrétnom prípade ja ako veľký podporovateľ priamej demokracie a referendovej demokracie hovorím, že došlo k zneužitiu takisto ako by došlo k zneužitiu v momente, kedy uh, by sa referendum vyhlásilo na Slovensku napríklad o utečencoch alebo o gréckom uh, splácaní dlhu. Hovorím to s plnou vážnosťou, pretože si myslím, že v takýchto prípadoch uh, a o to zvlášť, keby sa to referendum konalo na Slovensku, by bolo zrejme, že si opäť chce len niekto kryť chrbát pri rozhodnutí, ktoré v podstate už učinil alebo nemá šancu ovplyvniť. A Čiže sa zbaví akoby z odpovednosti, zbaví sa akoby je, že... odpovednosti čo je veľmi nebezpečný precedens v tomto konkrétnom prípade, či už v Grécku alebo na Slovensku. A keď sa vrátim opäť na Slovensko, tak je to o to zložitejšie, že vláda, súčasná vláda Slovenskej republiky neurobila z aby sme tu mali funkčné referendum. Čiže v prípade, že by sa tu konalo referendum o utečencoch alebo o Grécku a našich záväzkoch voči tejto krajine, Uh, tak si myslím, že toto referendum by opäť nebolo platné uh -huh. a boli by to opäť len vyhodené verejné prostriedky. Ja myslím, že aj pri tých migrantoch by to nebolo platné, lebo toto je tie teraz taká téma číslo 1, kde si myslím, že by sa hádam to nadpolovičná väčšina mohla aj zúčastniť. Ja som si toto isté myslel aj o kultúrne-etických otázkach, ktoré sa uh, riešili si jednoduchým A Keď to, v, keď to pardon, v Chorvátsku prešlo, prečo by to nemalo prejsť na Slovensku. Videli sme, ako bola vyšpikovaná kampaň. Z hľadiska politického marketingu, e, najmä teda strana, ktorá bola e, za rodinu, to takto, použila skutočne všetko, čo sa použiť dalo. A napriek tomu bola 21% účasť. Slovensko vstupovalo do Európskej únie s 52% účasťou, vtedy bol absolútny konsenzu všetkých relevantných politických strán. A paradoxne do Európskej únie nás dostali tí, ktorí prišli hlasovať nie. Čo je veľmi zaujímavé, pretože tých 6%, čo podalo, niekeby nebolo prišlo hlasovať, tak Slovensko nemá platné referendum o vstupe do Európskej únie. Toto sú veci, ktoré si musíme uvedomiť. Ja som presvedčený o tom, že dnes 50% voličov už na referendum nedostaneme. Možno za predpokladu, že by sa toto konalo spoločne s voľbami. V takom prípade som podstatne väčší optimista. Ale ak by sa vyhlásilo na budúci mesiac predpokladám, a to bolo už nie v lete. No nie, nie je to nie. síce témou tejto relácie, ale keď si to už načali, ja to teda ešte doťuknem s tebou, okay. že, že počkaj, že ale referendum o rodine bolo neúspešné, preto sa hovorí, mm -hmm. lebo média, politici, tretí sektor vytvorili obrovský tlak, aby ľudia na referendum nešli, teda odhovárali ľudia aby išli, že keby nebolo bývalo také extrémne odhováranie, možno by bolo bývalo úspešné v zmysle teda nadpolovičnej väčšiny. Pokiaľ ide o vstup do únie to vieš, no dobre, však chceli sme tam ísť, ale u nikoho sa to nespájalo s najsilnejším, s najsilnejšou emóciou, ktorou je strach. Kdežto pri imigrantoch ten strach veľmi momentálne funguje v spoločnosti, fak si nemyslíš, že ani ten strach by nevyhnal nadpolovičnú väčšinu ľudí k referendovým Možno, No sme žili v Kalábrí, tak áno, ale ja sa opýtam, koľko Slovakov reálne videlo utečenca v poslednej dobe na Slovensku? asi skutočne veľmi málo. Málo kto z nás je zainteresovaných akýmkoľvek spôsobom do azylového konania. Takže a je to síce mediálna téma, je to téma, ktorá istým spôsobom rezonuje, ale ja som viac menej presvedčený o tom, že... Slováci by opäť hlasovali nohami. To znamená, že referendumy nebolo platné. Isté, nespochybniem, že ten strach je možno ďaleko dôležitejší ako materiálne benefity, ktoré sa zdôrazňovali v kampani o vstupe do Európskej únie, ale ten strach ešte nie je reálny na Slovensku. Mm. Tu by sa naozaj muselo stať, že nám niekto začne vykrádať domy, rozbíjať auta, že by sa tu potulovali hordy utečencov, ktoré by mali tendenciu a ambíciu nejakým spôsobom Slovensko okupovať. Toto sa dnes nedieme. Mm. A preto si myslím, že takéto referendum by nebolo úspešné a preto si myslím, že je to falošná hra. Hej, uznávam, že môže, by, môže to byť tak, že ja tu žijem v takej falošnej bublinke, vieš tu, lebo mnohí poslucháči to riešia, často sa k tejto téme vyjedrujeme aj my a potom môžem dostať taký, taký, takú, takú mylnú predstavu, že toto asi naozaj všetci ľudia na Slovensku riešia, otázku migrantov. Ale možno je to naozaj len téma, ktorú toto my riešime a, a, a veľa ľudí si to ani vôbec nevšima. Teda len k tomu referendu, že ty si teda pod spunkčením referenda jednoznačne predstavuješ zníženie kvora alebo úplné odstránenie? Ja som aj mal tlačovú besednu na túto tému. My sme predstavili veľmi konkrétne opatrenia v spolupráci s Olano a takisto SAS. Myslím, že aj Nova sme sa zhodli na tom, že je potrebné riešiť kvórum, to je jedna zo zásadných vecí. Ja navrhujem, aby to bol najprv kvórum na miestnej a regionálnej úrovni, ktoré by malo byť zrušené okamžite, aby sa občania naučili, že láhostajnosť nie je cesta, že musia prizvoliť, lebo v opačnom prípade... Je úplne bez kvóra? Áno, úplne bez kvóra. V opačnom prípade by ich prehlasovala veľmi malá skupina voličov a potom by sme mali zaviesť systém bezkvórový aj na celoštátnej úrovni zároveň si myslím, že všetky by sa mali konať výhradne spoločne s voľbami aby tu už viac nezaznel argument, že je to finančne náročná záležitosť myslím si, že toto sú pravidlá, ktoré úplne bežne fungujú v iných krajinách Európy a sveta a nemyslím si, že Slovensko objaví Ameriku keby sa k takémuto niečomu pridalo nakoniec nepoznám žiadnu krajinu západnej Európy ktorá by mala kvórum. toto je niečo, čo sme si vymysleli v postkomunistickom svete a sú rôzne vysvetlenia, že prečo je tomu tak. A takisto si myslím, že treba začať konať v súvislosti s petičným právom. Má dnes nastavené referendum na 350 tisíc podpisov pri 5 miliónoch obyvateľov je hmm. Je veľmi smutné povedať. No už len to ktoré, len presadiť ktoré... u politikov, vieš, toto je to najtačné, A tak nájde sa že... politická sila, ktorá už toto presadzuje dlhodobo ako hovorím, Sú minimálne tri dnes parlamentné strany, ktoré presadzujú túto zmenu, ale tá najdôležitejšia, 83 člena v parlamente. Nechce, nechce. Tá, Lebo ká si nechcú vypustiť rybník, sa hovorí. Vieš. A ideme na maily, ktoré nás vrátia k dnešnej téme. Inak mne sa toto páči, že my furt tak môžeme v týchto našich reláciách, nielen tejto, ale iných, tak ujsť od témy. To je milé, vieš, keď som Kedy si ešte robil vestavečka, keď sa ušlo od témy, tak už ti vrieskal režisér do ucha, To je dobre. <laughs> Ale tak neušli sme až tak veľmi, až tak tak veľmi nie. Takže... Ale teraz ideme vrátiť mailom Juraja z Bratislavy. Zdravým páni, ja si myslím, že Grékom by pomohlo jedine vystúpenie z Európskej únie a Eurozóny. Čím neskôr sa to udeje, tým horšie pre Grékov. A to isté čaká aj nás, lebo si stále požičiavame ako Gréci pred 15 rokmi a banky vám radi požičajú, lebo pre nich to je kšeft a Gréci nie sú žiadni lenivci, ako tu šíria noviny. Bol som v Grécku Xkrát sú to skôr šikovní podnikateľi a usilovní, dobrosledeční ľudia. Milujúci života tie peniaze, čo tam Európska únia pumpuje, nie sú pre Grékov, ale hlavne pre nemecké banky. Tak tu v tento maili hneď niekoľko otázok. Tak prvá, podľa teba naozaj by pomohlo Grécku vystúpenie z Európskej únie a z Eurozóny? Určite si nemyslím, že dobrej bolo, aby Grécko vystupovalo z Európskej únie. Ja si myslím, že Grécko je súčasťou Európskej únie a malo by ňou aj zostať. Čo sa už ale nemýry poslucháč, podľa môjho názoru, to je jeho okamžité vystúpenie z Európskej menovej únie. To znamená zrušiť používanie eura, prejsť nad rachmy, ktoré by okamžite zdevalovali voči euru a ktoré by vlastne takýmto spôsobom vyriešili ten najväčší problém, ktorý momentálne Grécko má, a to je schopnosť. Tam si myslím, že sa zhodujeme v podstate aj s viacerými renovovanými ekonómi A ak tu boli spomínané francúzske a nemecké banky, áno, o tomto sa veľa hovorilo. No. Že celý tento cirkus okolo Grécka, jeho zachraňovania súvisí práve s tým, že sa zachraňuje koža francúzským a nemeckým bankám. Do istej miery sa s tým dá súhlasiť. Ale ja vám poviem celkom otvorene, že keby sme tie peniaze, ktoré sme už napumpovali do Grécka, využili na záchranu len týchto bank, tak by nás to vyšlo o mnoho, mnoho lacnejšie. mali sme to urobiť hneď na začiatku. Dnes sme pri niekde 300 miliarda, ako si spomínal, ktoré boli napumpované do Grécka a ukazuje sa, že zatiaľ zbytočne. A keby sme takéto niečo urobili pred 5 rokmi, tak by nás to stalo možno 100 miliard. A ak by sme k tomu pridali ďalších 100 miliard na ozdravenie bank, tak stále sme ešte 100 miliard plus. Hovoríme o sumách, ktoré si bežný Slovak nedokáže ani len predstaviť. Ale hovoríme o sumách, ktoré sú reálne v pase, pretože naozaj Grécko dnes nie je schopné splatiť svoje dlhy a tie francúzske a nemecké banky, ktoré sú často spomínané, sme mohli zachrániť o mnoho a o efektívnejšie. Daniela sa pýta, to je dobrá otázka, keby sme ju nedala ona, spýtam sa to ja, lebo tiež ma to zaujíma, že spomínate, že by sa malo vrátiť Grécko k Drachme. Nerozumiem tomu, prečo grachma, Drachma teda môže zachrániť Grécko pred nejakým ekonomickým kolapsom. Nechápem tomu kľúču. Ako to je možné? Vieš, že, lebo to sa tak presne povie ekonomovia. Povedia, že no keď príjmu drachmu, tak mena zdevalvuje, bu, bu, bu, bu, ale to bežný človek si nevie predstaviť, čo to vlastne znamená. Že skús to vysvetiť, viem, nie si ekonóm, ale predpokladám, že tejto veci sa vyznáš, že čo sa to vlastne udeje tým, že teraz by Gréci nedržali v ruke Eura, ale svoje staré drachmy, tak ako to môže zachrániť tú krajinu z ekonomického hľadiska? Čo je to spravy vlastne, čo to spôsobí? Tak ja mám trošku ekonomický background, ale v oblasti marketingu, nie v oblasti teda, na, napríklad makroekonomie. Takže skúsim byť taký á, najľudovejší no, a najstručnejší v tejto sam, veci, lebo naozaj je to pomerne chcel. komplikovaná téma, ale fakt je ten, že dnes, keď používa Grécko euro, tak je to jednak jedné z eurom, ktoré používa Nemecko. Lenže Nemecko je krajina, ktorá je neuveriteľne konkurencia je schopná. má ďaleko väčší export ako import. Napríklad Slovensko má 80 priemyselnej produkcie na export, Grécko 10 A súvisí to práve s tým, že Grécko nie je schopné exportovať pri súčasných nákladoch, ktoré v Grécku majú. Ak by začalo používať drachmu, tak sú, pokiaľ viem, minimálne dva dôležité dôvody, ktoré by okamžite pomohli gréckej ekonomike. Prvý je ten, že by drachma okamžite devolvoval voči euru. To znamená, že dnes by to pravdepodobne bolo v kurze 1 k 1, ale už možno začiatkom budúceho roka by to bolo 1,5 ku 1. A toto by spôsobilo to, že tie náklady, ktoré dnes v Grécku na výrobenie, ja neviem, na produkciu jedného kila paradajok majú, by sa radikálne znížili. Uh -huh. A toto by umožnilo, aby grécke paradajky mohli byť opäť exportovateľné do Európy, čo dnes nie sú. A takisto platy, dôchodky, ktoré dnes vypláca, grécky štát vypláca v kurze v veľmi tvrdom eure, ktoré jednak jedné s nemeckým eurom samozrejme. Ale v prípade, že to začne vyplácať v drachmach, tak samozrejme, že to bude jednak 1,5. A to som teraz veľmi zjednodušil. To znamená, že síce životná úroveň v samotnom Grécku sa výrazne nezníži, ale tie pomyselné náklady, ktoré grécky štát bude mať... Z prebújnelo armádou, štátnou správou a s produkciou ako takou budú výrazne nižšie. A toto je niečo, čo treba brať v úvahu. Ďalší dôležitý dôvod je, že Grécko sa potom nezačne zadlžovať v eurách, ale akoby v drachmach. Čiže aj jeho dlh vďaka prechodu na drachmu sa výrazne zníži. Uh, možno to je ťažko no, predstaviteľné, ale každopádne ak sa dnes začne grécko zadlžovať už za, ak by teda prešlo na drachmu tak sa začne zadlžovať v úplne inom kurze ako sa zadlžuje dnes. Uh -huh. A to je niečo, čo by umožnilo Grécku, aby sa aspoň časti svojho dlhu zbavil. Čiže inými slovami by mu to pomohlo. Rozhodne by mu to. Dobre. Pomohlo. Tak a to Cipras nevie? Ale samozrejme že to vie. No, to, že to teda nechá padnúť, keď tak nechci Merkelová robiť čo chceš, ak on môže okašlať. Nech, sa ona, nech si ona vyskakuje aj, aj holá, nech si vyskakuje hocikto, nie Holá ale holand myslím, oland, nie ona holá, ale oland. <laughs> že nech si oni robia čo chcú však ale Gréci chcú byť na tom lepšie ty hovoríš, že by im to pomohlo tak prečo teda oni neurobia presne tento krok však nech to teda spravia nech si pomôžu, nie? Pomohlo by to makroekonomicky ľuďom by to vôbec nepomohlo práve naopak pretože ich životná úroveň by sa ešte výrazne znížila. nehovorím no. o, o tom krátkodobom Doma. V horizonte, ktorý tu máme a ten už sa v podstate udel máme zavreté grecké banky, pokiaľ pokiaľme momentálne na týždeň ľudia by mohli prísť o celoživotné úspory, pokiaľ by aj ich úspory sa prepočítali novým kurzom Euro Drachma a to je samozrejme niečo, čo Cipra si nemôže dovoliť, lebo by mu to zlomilo politicky vec. Predstav si, že by na Slovensku Robert Fico vyhlásil, že prechádzame na korunu spätne a táto koruna už nebude 30 uh, ku 1, ako keď sme menili mm -hmm. uh, euro, ale bude 40 ku 1, 50 ku 1, alebo keď chceme 60 ku 1, ako sa to celkom pokojne môže v prípade drachmy stať, tak je zrejme, že to, čo máš dneska nasporené, by zratilo na polovičnej hodnote. No a toto je niečo, čo dám, samozrejme no, uh, bežnému Grekovi ťažko vysvetlíš. Takže ak je tu nejaké riešenie, tak je to zafixovanie súčasného stavu. Ak má bežný Grek... Uh, účty v eurách vo svojej banke, nechajme mu ich, nechajme mu ich v eurách. Ale všetko, čo sa od zajtra udeje, by sa už malo udiať v drachmach, Aby si na to ten človek dokázal zvyknúť, aby neutekal zajtra k bankom a to vyťahoval hotovosť, pretože to je jediná aká taká istota, ktorú má. Čiže je tu ekonomické riešenie tohto problému, uh -huh. ale... No a snaží sa o ne niekto? Politicky je veľmi ťažko priechodné. Ako som povedal. Pretože z hľadiska vlády grécka prejsť do systému, v ktorom musia byť absolútne sebestačný je veľmi ťažké. Ono keď si 20-30 rokov, 30 rokov zvykáš na to, že tie niekto financuje život a zrazu na druhý, na druhý deň si ho musíš začať financovať sám, tak ako keď ťa rodičia vyhodia z domu a povedia ti, že už si dostatočne starý na to, aby si sa staral sám o seba, tak samozrejme, že ten druhý deň nie je zrovna najpríjemnejší. Uh -huh. To je prvá stránka veci. A druhá stránka veci je, o je tá politická, že v momente, ako náhle sa Grécko dostane mimo Európsku menovú úniu, môže spôsobiť precedens. Môže spôsobiť precedens, ktorý by znamenal, že by aj niektoré ďalšie krajiny mohli mať tendenciu vystúpiť, ak by zistili, že im to minimálne zo stredno- a dlhodobého hľadiska môže pomôcť. Hovorím o Španielsku, hovorím o Portugalsku, hovorím o Taliansku, ktoré sú najviac problémové hm. krajiny v tejto súvislosti. A to by mohlo zase zo stredno- a dlhodobého hľadiska spôsobiť rozpad eurozóny ako takej. A to je niečo, čo si uh, bruselskí uh, administrátori nedokážu ani len predstaviť. No dobre, takže vlastne by tu bolo takéto riešenie, takýto trošku hybrid nejaký, že necháme vám vaše úspory ve vrá, ale od zajtra všetko v drahme. Stali by že, sa devízovými. Dobre, že uh -huh. toto by bolo podľa toho, čo hovoríš, najrozumnejšie. Myslím si, že áno. Dobre, ale nechce to ani jedna strana. A nie je to celkom pravda. Uh, len ako hovorím, je to politicky veľmi ťažko priechodná záležitosť, pretože sú tu obavy, že... Uh, Precedens s vystúpením krajiny, ako som povedal, môže mať fatálne dôsledky pre iné krajiny. No. A oni stále veria, že by tým bolo naznačené, že ten projekt Európskej menovej únie by sa týmto celý spochybnil. No. A na druhej strane, ako som povedal, predsýpral sa, čokoľvek by sa od zajtra dialo v drachmach, dialo by sa v celkom inom režime, ako sú zvyknutí greci do posiel, Takže pre ňo, toto je skôr politická likvidácia, ako to, keď sa teraz sklopili uši a jedna o ďalšej pô No, počkaj, a tak politická táto však, ja som naivný, vieš zase, že to, a keď politikovi, ale však ide o dobro krajiny, tak to by mohol podstúpiť takúto obeď politik, ne? Či? No, ja. ako sa to vezme? A, áno, len každý si po tým dobrom krajiny predstavuje možno niečo iné. A, ak by Cypras mal naplniť a, svoje predvolebné sluby, ako napríklad minimálny dôchodok, alebo niektoré ďalšie neznižovanie stavov v štátnej správe, alebo dôchodky, ktoré mali zostať v pôvodnej výške, nezvyšovanie radikálne, nezvyšovanie veku odchodu do dôchodku, tak toto všetko je niečo, čo nedokáže spraviť za predpokladu, že by sa mali greci starať sami o seba. Ich ekonomika dnes nie je schopná financovať hospodárstvo tak, ako ho majú nastavené. Neviem, či hovorím dostatočne zrozumiteľne. Hovoríš, hovoríš, ja teraz rozmýšľam, že keď by som bol Cypráz a by som tak vystúpil pred ľuďmi a povedal, počúvajte, najlepšie, čo môžeme spraviť, je takýto hybrid, necháme vám peniaze ve vrah, čo už máte v banke, ale ozaj trašetku bude drachma. Musíme sa, vážení Gréci a Gréky nepostaviť na vlastné nohy, že oni by asi boli nahnevaní, čo z tohto aj ľudia. Ja by si myslím, to... že výrazne viac ako sú nahnevaní dnes. No to znamená vlastne, že ja to teraz hrniem, že je to politicky neprechodné a je to ľudsky neprechodné, voličsky teda. Takže vlastne to znamená, že čo? Že zakonzervujeme súčasný stav. Jediné, čo sa môže stať, je to, že by tento scenár bol priateľný pre väčšinu krajín Európskej menovej únie, pre Medzinárodný menový fond ako veriteľov. Jednoducho by sme Grécko k takémuto niečomu donútili. Ja si nemyslím, že Gréci toto všetko spravia dobrovoľne. Gréci musia dostať, nazvime to nejaký úplatok, nejakú, nejakú sumu peňazí na cestu zoberte si, ja neviem, x miliard eur so sebou, aby ste to v prvých dňoch prežili bez nejakej väčšej újmy, ale potom sa už musíte starať sami o seba. V takom prípade, ak sa im toto ponúkne, je možné, a hlavne ak by vedeli, že žiadna iná alternativa už nie je, ak by to buchnutie po stole zo strany Angely Merkelovej napríklad bolo skutočne vážne, tak v takom prípade si myslím, že Greci, keď už budú vedieť, že im nič iné nezostáva, sa budú snažiť aspoň vyjednať si podmienky, aby ten balíček peňazí na cestu bol čo najväčší. Aby to ešte pár, mesiacov, možno rokov, bez nejakej zásadnejšej úmy prežili a potom sa naozaj pokúsili postaviť na vlastné nohy. Ja to prirovnám zase k tomu, že keď už ťa tí rodičia vyhodia z domu, dajú ti aspoň nejaké peniaze na cestu. No. Dobre, takže my by sme zadlženým Grékom mali nejaký úplatok na cestu, napríklad v podobe reštrukturalizácie dlhu, ktorý žiadajú? Je to jedna z možností, lebo povedzme si úprimne, Grécko, tieto peniaze pravdepodobne nikdy nesplatí, keď hovorím pravdepodobne, tak to je veľmi diplomatické veľmi optimistické. Ja osobne si myslím, že ich nesplatí nikdy, možno malú časť z nich. A keď tak je tu ešte jedna z alternatív, byť skutočne veľkými optimistami a myslieť si, že Grecko o 40 rokov, dajme tomu, bude veľmi prosperujúca krajina, tak uh, nerobme ten tzv. haircut, čiže to reštrukturalizovanie dlhu tak, aby uh, sme už tie peniaze reálne nikdy nevideli. Ale urobme to tak, že sa predĺži, výrazne predlží napríklad splácanie týchto dlhov. Nakoniec toto sa aj Grécku ponúkalo a ponúkalo, len každý má o tom tak trošku inú predstavu. Mm -hmm. Dobre, máte môj. My sa tu už rozprávame vyše hodiny. Čo by až jeden nepovedal? Dáme si pesničku ako inak nejakú takú Grécku a po nej sa posunieme aj vôbec v téme a možno hlavne teda v mailoch, lebo máme tu nejaké maily a nečítame ich, neporiadní sme, tak budeme si plniť tieto naše povinnosti. Rád. po pesničke. Tak, vážení poslucháči, takáto slávna skladvička Gréka Zorbu nám tu oddelila prvú hodinu od tej druhej, ktorá sa v tejto chvíli začína. Celkom prísnačná pesnička Grécka, keďže dnes je našou dnešnou témou relácie v prvej línii práve veľmi aktuálna téma Grécka, ktorá sa dnes rieši teda nielen na... Tých, na úrovni rôznych štátov, ale teda táto téma dominuje aj na domácej politickej scéne a vôbec aj celej tej spoločenskej diskusii. Dnes popri migrantov uvidíme, ako sa aj tejto téme dnes stihneme dotknúť, lebo máme tu nejaké tie maily. Ja som ale ešte sa chcel odvájastiť k tomu mailu Juraja, lebo jednu vec sme tam nespomenuli. On ti tam napísal takú zaujímavú vecičku, že to isté, čo Grékov čaká aj nás... Lebo že si stále požičiavame ako Gréci pred 15 rokmi a banky nám teda radi požičiavajú. A že teda už som to, kde si inde tiež zachytil, že my sme tiež takí dobrí špiranti na grécku cestu. Vidíš že aj títo takto nejak podobne, alebo v tomto smere zase by si nestrašil až tak? Tak každopádne náš verejný dlh, alebo miera nezamestnosti či priemyselná produkcia sú neporovnateľné s tou Gréckou, ale čo vnímam naozaj veľmi... Rozpačito je to, že sa nám neustále zvyšuje verejný dlh, povedzme si to celkom otvorene. To je až násobný, násobné zvýšenie verejného dlhu oproti časom, kedy Slovenská republika vyhlásila svoju zvrchovanosť. Takže vnímam to veľmi negatívne. A tešiť sa dnes z toho, že máme deficit pod 3%, percentami, čo tiež je pre mňa tak trošku zvláštnosť, že kto vymyslel to masterické kritérium, že 3% je v poriadku. Takže keď máte 3% každý rok, čiže 3% viac miniete, ako, ako zarobíte mm -hmm. každý rok, tak sa tvárime, že je všetko v poriadku. Ja osobne si myslím, že v poriadku to môže byť až v momente, keď rovnakú sumu miniem, ako zarobím, prípadne keď zarobím viac, ako miniem. Však takto fungujú všetky slušné domácnosti. No ale takto nefunguje verejný sektor a preto si myslím, že jednoznačná cesta vedie k tomu, aby sme mali vyrovnané rozpočty a prípadne prebytkové, aby sme sa tohto dlhu čím skôr zbavovali, pretože povedzme si celkom úprimne, vôbec to nie je fair voči budúcim generáciám. Stále je Slovensko ešte v situácii, kedy je schopné splácať svoje dlhy. A stále je v situácii, kedy je dokonca podľa mňa schopné ich znižovať, keby tu bola nejaká zásadnejšia politická vôľa, ale také niečo sa ešte na Slovensku od vyhlásenia a nezávislosti nestalo. Mm -hmm. Takže vy ešte stále vlastne viacej míňame, ako zarábame, A nie? Myslím si, že je to veľmi nesprávne. No ale ako toto sa môže stať? Čak všetky mestá, všetky obce už musia mať vyrovnané rozpočty, tie musia hospodári čulnú, ako sa hovorí, že to, čo minú, musia zarobiť a tak ďalej. Že vyrovnaný hm. rozpočet. Tak keď to musia mať obce a mesta, tak prečo to nemôže mať aj štát? To je dobrá otázka. A som rád, že si sa nad tým takto zamyslel. A, no dnes nám to umožňujú práve tie spomínané maastrické kritéria alebo kritéria tzv. paktu stability a rastu. V nich sa píše, že teda do tých 3% je to v poriadku. A my sme to zobrali za svoje, že teda do 3% je to v poriadku, takže môžeme sa neustále zadlžovať. Ale slušné krajiny a, a politici, ktorí to myslia so svojou krajinou vážne v zmysle naozaj aj jeho ponechania budúcim generáciám v inej podobe, ako ho našli, to robia tak, že majú buď prebytkové alebo vyrovnané rozpočty. Hmm. Príklad si môžeme brať napríklad z Dánska, z Estonska, prípadne z Norska. Norsko to je... Uh prípad sui generis, ktoré je skutočne ne? nasledovania hodné, ale, ale samozrejme, pokiaľ nemáme ropu, zemný plyn no, a hlavne myslenie ako nóri, tak si myslím, že je z nášho uhla pohľadu nenasledovateľné. Niekto by povedal, že pokiaľ nemáme myslenie ako nóri alebo hore severania, alebo švajčiari, tak nie je nemysliteľná aj priama demokracia a teda aj bolo spomínané nulové kvórum pri referende. Nechcem zase s touto témou začínať, len som to tak chcel ako na doplnenie. Ty si to evidentne nemyslíš v prípade referenda? Ja som povedal, že v prípade referenda treba ísť postupnými krokmi. Preto si nemyslím, že treba robiť nejaké zásadnejšie uh, rozdiely medzi škandinávcami, švajčiarmi a slovákmi. Aj slováci sú podľa môjho názoru schopní si nás zvyknúť na to, že neísť na referendum nie je cesta. Že ak chcem vyjadriť svoj názor, tak ho musím prísť rovnako v prípade, že súhlasím ako aj nesúhlasím. Len ich na to treba pripraviť a treba ich na to pripraviť postupne a nie nenárazovo, pretože potom tu naozaj hrozí, že sa môže stať, že naozaj malá menšina ľudí začne ohľadať veľkú väčšinu ľudí čo dnes v podstate tiež platí, to si ja celkom otvorene. zase tak trošku nevomňal. politolog, sa vo mne ozval. Keď už nič iné, tak môžeme ísť z počty, že dnes reálne 25 ľudí v roku 2012 zvolilo súčasnú vládnu stranu, ktorá má 83 mandátov v parlamente, čiže štvrtina ovláda 3 štvrtiny, keby sme to chceli splňať no. takýmto spôsobom. Neurazom ešte iných, v mnohých ďalších veciach, kde naozaj menšina je ďaleko dominantnejšia ako väčšina, ale v prípade referenda sa aspoň trošku pokúšajme uh -huh. o to, aby tá vôľa ľudí, ktorá bude presadená, bola čo najširšia. No, keď sme pri referenzi, ako vidíš to Grécke v nedelu? Ja si myslím, že vzhľadom aj na to, aká je spoločenská atmosféra, vzhľadom aj na to, že dnes, pokiaľ viem, Alexis Tsipras mal veľmi plamenitý príhovor voči ľudu a vyzval ho, aby hlasovalo nie, tak je tu pomerne vysoká pravdepodobnosť, že Gréci nebudú súhlasiť s tou referendovou otázkou a teda s nastavením zahraničnej pomoci, ktorú dnes v podstate neviem, či niektorí z Grékova reálne pozná. A ako som povedal, pravdepodobne to dosť výrazne skomplikuje mm. situáciu. V prípade, že by sa stalo, že by súhlasili, Takto bude asi posledná rana politickej kariéry Aleksisa Ciprasa. Tak to by ma Grecko veľmi milo prekvapilo. Ešte ale podľa prieskumov to nevyzerá na toto. Práve naopak, prieskumy hovoria, že Cipras jednoducho dosiahne ten svoj cieľ a práve ľudia mu povedia, že áno, že to odmietajú. No nahnevá to Angelu a všetkých ostatných, ale zase na druhej strane hovorí, že, že aj takto ešte neznamená bankrot krajiny a ešte dokonca, a to, čo si povedal v úvode, k tomu som sa chcel vrátiť a som na to potom aj zabudol, že že by má, vlastne dnes on ani nemá nejakú reálnu šancu, ne, žiadnu páku ani, ani právnu ako Grécko z tej eurozóny vy, vy, vyprášiť von. Dokonca som to môže skočiť. sa ale nehovorí, vieš, že áno, je áno, taká nový, tá... to je tá novinka. Veľmi málo. Tak ako predstav? sa veľmi málo hovorilo počas kampane uh, o vstupe Slovenska do Európskej únie, že vstupom Slovenska do Európskej únie sme zároveň povinni zaviesť euro. O tom sa v tej kampani nehovorilo takmer vôbec. Uh, vidíš, už ho používame 6. rok a no. ani sme sa nenazdali a tiež z toho niektorí nie sú nadšení a zoberme si Česko a Polsko, ktoré má tiež s eurom isté problémy. No a keď teda sa vrátime ku Grécku, naozaj môže to dopadnúť ešte paradoxne tak, že Grécko bude súdiť Európsku úniu a sa, on sa aj vyhrážal, vyhráža, že to tak urobí a ja si myslím, že úspešne súdiť, pretože naozaj dnes nie je legálna páka ako Grékov vyhnať von z Európskej únie. Môže sa zajtra prijať takéto rozhodnutie v rámci inštitúcií Európskej únie ratifikovať členskými štátmi, ale pravdepodobne by to neprešlo ratifikáciou v Grécku. A, A keď môže... jeden, krát, jeden štát proti, tak tým pádom to celé padá? V prípade zmienzmu áno. áno. Čiže to je neprechodné tým pádom? No, tým pádom je to neprechodné, ale čisto teoreticky tvarme sa, no. že by aj Gréci súhlasili, lebo sa to no, im bezprostredne týkať nebude, bude sa to týkať stavu, ktorý nastane, dajme tomu, k prvý 2016. Ale Grécka sa to už týkať nebude. Ak by podobné pr problémy, ako má dnes Grécko, malo dajme tomu Portugalsko, ale budúci rok a mali by sme už schválené možnosti vystúpenia alebo vylúčenia z Európskej menovej únie, tak sa to bude týkať až tých prípadov, ktoré budú nasledovať potom Jednoducho retroaktivita by mala v slušných krajinách alebo zo skupeniach krajín byť zakázaná. Čiže Gréci si v tomto smere môžu naozaj poumývať ruky a povedať, že keď nás odtiaľ vyhodíte, máte problém. No dobre sú na tom, dobre to rozhraní. Ako to tak počúvam, tak ono to vôbec nevyzerá s nimi tak zle, ak sa to hovorí. Práve to vyzerá s nami horšie ako s nimi. A vážený poslucháč, ak máte na moho dnešného hostia Martina Klusa nejakú otázku, tak nám je pokojne zatelefonujte číslo 048 381 01, alebo nám napíšte mail na Studio slobodný KSK, tak ako to napríklad urobil Rastio, ktorý sa pýta Martina túto vec. Európska únia finančne pomáha Grécku od roku 2010. Môže pán Klus vymenovať hlavné ekonomické reformy, ktoré Grécko za túto dobu urobilo? Ja mám pocit, že neurobilo žiadne. A toto je názor, ktorý sa akoby nesie médiami. Podľa mňa trošku nesprávny, pretože Gréci naozaj urobili určité ústupky. Boli to ešte vlády pred Alexicom Ciprasom treba povedať. Boli to veci, ktoré súviseli napríklad s výraznými škrtmi vo verejnej správe. Znižovali sa tam platy, znižovali sa aj dôchodky. Urobili sa niektoré štrukturálne zmeny, lebo inak by im neboli vyplatené tie prostriedky z prvého a druhého záchranného balíka, Ale boli to v istom slova zmyslené kozmetické úpravy a ukázali sa ako absolútne nedostačujúce, preto dnes Európska centrálna banka, Medzinárodný menový fond, ale predovšetkým Nemecko a Francúzsko tlačia Grécko do ďalších refóriem, ale Grékom sa do toho vôbec nechcelo a nechce, čo výsledkom bola aj voľba, ktorú zrealizovali, kedy teda Cypras bol zvolený takmer dominantne na čelo štátu a bolo to aj preto, lebo sluboval, že s takýmito reformami a s takouto reštrukturalizáciou on nikdy súhlasiť nebude. Vidíme, že dnes je situácia niekde inde, hmm. obzvlášť po tom liste, ktorý zasl zaslal včera, ale, ale stačilo mu to na to, aby naozaj dominoval v posledných greckých voľbách. Čiže zdá sa, že ani greckému ľudu tie reformy, ktoré sa robili od roku 2010 do začiatku roku 2015, nevoňali. Ale zase poďme si celkom úprimne pravdepodobne by také reformy no, nevoňali ani nám. Iste, iste. A tiež sme čeli v roku 2009 hospodárskej kríze a nepristúpili sme k tak radikálnym reformám, ako napríklad Írsko, ktoré výrazne škrtelo uh, výdavky, uh, znižovalo mzdy, znižoval, znižovali dôchodky. Toto sme my na Slovensku nikdy nepodstúpili ale podstúpili sme aj iné reformy, ktoré sme mali napríklad v rokoch 90. respektíve začiatkom minulého desaťročia. Takže Slováci vedia, čo je to utahovací opasok, ale povedzme si pravdu, to, čo momentálne by muselo robiť Grécko, to nie je utiahnutie opasku, to je v istom slova zmysle až rituálna samovražda pre niektorých až taká, vieš, okolo krku, ale utiahnutie opasku. A práve preto, ako som spomínal, politicky takmer nepredstaviteľné, že by ste... No to ale taj, to je taká, taká šialená situácia, že tu ti ani zvoza, ani návoz normálne. Vieš, že na jednej strane ano, oni by niečo mali začať robiť a na druhej strane zase, keď niečo začnú robiť, tak to je pre nich až doslova samovražda. No tak čo majú robiť? Ono je to tak trošku ideologická vojna. Pretože na jednej strane boli Gréci tlačení do toho, aby urobili reformy, ktoré by znamenali výrazné škrty, hm. na druhej strane Cypras tvrdí, že práve výrazné škrty spôsobili to, že dnes hospodárstvo nefunguje tak, ako by fungovať malo. Nakoniec to sa hovorí aj v prípade, že sa krajina zadlžuje, že v istých okamihoch nie je zlé, keď sa krajina zadlží, požičia si peniaze, naštartuje hospodárstvo a potom tie peniaze vráti. Nakoniec. Takto to môže byť aj v prípade domácnosti. Ale keď je to zadlženie v režime 323 miliard, keď je to zadlženie v režime, kedy dvojnásobne stúpne nezamestnanosť a kedy jednoducho Grécko stále klesá pokiaľ ide o konkurencieschopnosť, tak je zrejme, že sa niekde deje chyba. A ako som povedal, tá zásadná chyba je to, že Grécko používa euro. No počujem, ale teraz, že ešte ma napadla takáto vec, že, že však Grécko nie je jediná krajina, ktorá je takto katastrofálne zadlžená, však hovorí sa o Spojených štátoch. Americky ako jednej extrémne hádam najviac zadlženej krajine. Prečo sa niečo podobné nedieje aj v Spojených štátoch, ako v Grécku? <laughs> Ešte väčším prípadom alebo príkladom je Japonsko. Myslím, že Japonsko je jediná krajina, ktorá je viac zadlžená ako Grécko. Nepamätám no. uh, tam... si to celkom isto, no. ale každopádne Japonci sú niekde úplne inde. Oni majú minimálnu nezamestnanosť, mimoriadne vysokú priemyselnú produkciu a celkom opačne postavený export-import ako má Grécko. Japonsko exportuje 90%, no. 10% importuje dajme tomu a v Grécku je to presne opačne. Čiže z tohto dôvodu je Japonsko schopné splácať svoj dlh. Aha, čiže ono to je, nie je otázka toho, že koľko je zadlžené, ale, ko, ale ako, či ako sme je schopný, schopný splácať. A Amerika presne, je schopná splácať? Amerika je tiež schopná splácať a keď už to nepôjde pod obrodky, tak sa spustia tie takzvané tlačiarenské stroje. Je, <laughs> tak. je to nazvané, že kvantitatívne navyšovanie. Čiže aj toto je jedna z možností, ako sa američania bránia problémom typu Grécko. A nemohli by to Gréci rovnako naštartovať. A to je ten problém, o ktorom hovorím od samého začiatku. Gréci nemôžu naštartovať tlačiarenské stroje, pretože používajú euro. Keby mali drachmu, mohli by. V takom prípade áno. No tak nechýtu na drachmu, však natlačia a dajú ľuďom, bude pokoj. Nie? Však to logicky takto znie. Vieš? Nám, obyčajným ľuďom, to znie takto. Ak znamená prijatie drachmy to, že môže zobrať z veľký prístroj a začať tlačiť vo veľkom drachmy, no tak si zoberte drachmy, dajte si tam prístroj do stredu námestia a tlačte drachmy vo Iste, veľkom Akurát, že to potom automaticky znamená devalváciu a infláciu. No isté. A to je niečo, čo sa tým ľuďom páčiť nebude. To sa nebude. Sekundárne sa im to nebude páčiť. To ti je, je strašná táto ekonomika. To je ani zlo, ani navoz. Tak je dobré, ale zase je to tam zlé a tam, kde je to dobré, tam je zase na druhej strane zle. To je neuveriteľné. Také, také blúdisko. No dobré, poďme na maily ďalšie. Pokiaľ ide o využitie, to nám píše Anka. Pokiaľ ide o využitie ozbrojených zložiek Gréckom pri riešení imigrantov, nebolo by asi od Grékov rozumné, ak by do toho šli osamotenie, lebo z Grécka by sa stalo boisko. A všetko je zrejme komplikovanejšie. Bolo by zaujímavé urobiť analýzu, v akom rozsahu šli peniaze na zbrane a v akej výške bola konkrétna, ale teda korektná, komu šli zisky z ich predaja, komu dane. O tom všetci statočne mlčia. Tieto dlhy by sa podľa mňa mali neúročiť a značne znižiť. No my sme hovorili, komu tie išli a keď sa pýta konkrétne na zbrane, tak čo Francúzi, opäť Nemci a tieto krajiny? Tak to sú najväčšie exportéry zbraní na svete, takže ako som povedal, Rusi, Francúzi, Spojené štáty americké, tam naozaj treba hľadať podstatu, prečo Grecko zbrojilo a zbrojilo naozaj hodne, ako sme si povedali. Ale aby som možno uviedol na správnu mieru, čo som chcel povedať tým, že neaktivovali armádu, Grécko má jedno z najväčších námorníctie v Európe, podobne ako aj Taliansko napríklad, čo je pochopiteľné vzhľadom na to, že sú to prímorské krajiny, ale pri utesňovaní hraníc Európskej únie tieto neboli využité. Ja sa stotožňujem s tým názorom, že Európska únia by v tomto prípade mala fungovať v súčinnosti a kľudne, nech je to financované aj z európskych peňazí, je to určite ďaleko jednoduchšie riešenie, ako potom riešiť problém s so viac ako 100 tisíc imigrantami na území, Talianska alebo Grécka. Hm. A, a toto sa napríklad nestalo. Čiže Grécko má síce obrovskú armádu a pravdepodobne aj boja schopnú armádu, ale túto v časoch mieru nevyužíva na tie účely, na ktoré by sa využívať dala. A práve imigranti sú ten problém, kde je nepochopiteľné, čo robia grecké vojenské členy v prístavoch, keď im tam prúdia stovky, tisíce imigrantov. No možno čakajú, kým teda uvoľní Európska unia a ďalšiu prážu peňazí. Vieš, že? A vtedy nevyplávajú. No inak to sa pýta Janka takú jednoduchú otázku, že koľko sme grékom už dali peňazí a koľko ešte mienime dať? No to je... Takisto ťažká otázka. Existuje viacero sum, ktoré majú rôzne dôvody, prečo sa spomínajú. Ale tá posledná, ktorú som zachytil, tak sú to 3 miliardy, ktoré sme sa zaviazali. Ktoré ešte Grékom dlžíme, hej? Uh, nie, že celkom dlžíme. Ja ono oh, je to trošku komplikovanejšie. Hovoríme o troch miliardách, ktoré teoreticky sme Grékom dali. Respektíve ja dávame. Už dali. Áno. Ja sa, ešte A ak dať. prejde tretí balíček pomoci, tak pravdepodobne pôjde o ďalšom, možno miliardu, možno viac, záleží, ako sa tie rokovania budú viesť. A tam už by sme niekde mohli skončiť, ale nie? Či... To práve nie je vôbec isté. a Ja osobne si myslím, že v prípade, že Grécko nevystúpi z Európskej menovej únie, tak neskončíme nikdy. Furt ich budeme dotovať? No, tak je to momentálne nastavené a nevidím ani len svetielko na konci tunela, že by sa to malo zmeniť to si čo teraz povedal, že môžeme, nemôžeme stále do nekonečná platiť, čo je za hlúbosť. No, tam je tá dôvera v to, že grecká ekonomika sa akoby sama naštartuje. No, ale ty hovoríš, že to sú dlhy, ktoré sú už nesplatiteľné. To znamená, že my to je nesplatiteľné a na druhej strane stále v dôvere, vo viere, že to splatie. Tak ako? To je bankov, ktorú som ti spomínal. Už máš na krku 200 tisícový dlh no, no, a prídeš no. pýtať ďalších 200 tisíc, pretože inak fungovať nemôžeš pri súčasnom životnom štýle, dajme tomu. Tak, tak funguje momentálne aj v Grécku. No dobre, keď spomínaš banky, to som chcel, lebo toto keď banky, tak sa nám urobi vieš, červeno pred očami. Tak hovorí sa toto, že a už sme to aj spomínali v tejto krajine, že za krízu v Grécku môžu predovšetkým banky, ktoré zarábali na tých chudákoch Grékoch, požičiavali im obrovské peniaze za nízke úroky, francúzske, nemecké banky hlavne. A zarábali a jednoducho, dneska majú obrovské pohľadávky poči Grékom, no a dneska chcú tie peniaze naspäť, ako sme spomínali. Niekto tvrdí, že tie peniaze, ktoré doteraz išli na pomoc Grécku, vlastne nešli na pomoc s obyčajným ľuďom, ale išli v prvom rade na pomoc bankám. No a teraz sa ľudia hnevajú a hovoria, že však keď tie banky napožičiavali Grékom obrovské peniaze a tí Gréci to dnes nevedia splácať, no tak to má byť riziko podnikania bank. Že to Čo je za systém, že banke sa nevráte peniaze, no tak teraz my ideme oddlžovať banky, však tak, no a čo, tak ste sa zadlžili, nemá to kto splácať, tak nech tie banky skrachujú. To je taký bežný, vieš, scenár, že toto sa prečo nemôže udeť takáto vec? Bol by to problém, keby banky, ktoré si teda na požiči ktoré Grékom požičiavali, vieš podobne ako v prípade Ameriky, hypotekárnej krízy, ktorá teda prerastla skôr do ekonomickej krízy a následne, neviem, uh, finančnej... Je v našom prípade... Hey, uh -huh. že ešte, tiež proste ľuďom požičiavali, tam ešte banky strašne lacné úroky im dávali, nakoniec to teda, teda tá bublina praskla, bol z toho problém, tak nech sú za to zodpovednosť banky, že to je podobne aj v prípade tomto, že prečo to teda my máme tu banky sanovať kvôli čomu. Hm. Áno, je to pomerne pravidelný názor, s ktorým sa stretávam, lebo však riziko podnikania by malo existovať no. rovnako pre všetkých, ale v tomto prípade sa jedná o príliš veľké banky, aby mohli padnúť. No, ten ten anglický výraz, to too big to fail. Ale, uh, ako som povedal, ak ich aj nechceme nechať padnúť, tak ďaleka nie je toľko prostriedko, ako nás dodnes stalo Grécko. Keby sme do nich boli investovali, tak už dávno máme po probléme. A Grécko by sa už dnes po 5 rokoch mimo Európskej menovej únie malo výrazne lepšie ako sa má v súčasnosti. A možno by sme žiadneho Alexisa Cipras ani nepoznali. Ale to teraz fabulujeme, niečo si nahovárame, čo ťažko možno dokádať. Ak sa ale vrátim k tej otázke, prečo banky? No zoberme si prípad váhostavu na Slovensku. Keď sa reštrukturalizoval dlháho stavu, tak sa nejakým spôsobom netýkal bank. On no? sa týkal malých živnostníkov, ktorí najviac doplatili na to, čo sa malo udiať a nakoniec sa neudeje za veľmi zvláštne okolnosti, ale to nie je naša dnešná téma. Banky sú vždy istým spôsobom isténe. Jedná sa práve o to, že bez bank sa súčasný trhový mechanizmus realizovať nedá. Banky jednoducho musia fungovať. Preto sme svoj času je srdce predali. Systému, je to srdce systému, Preto A. sme svojho času predali všetky slovenské banky do zahraničných rúk, pretože tie slovenské nám údajne dobre nefungovali. Najmä počas tých divokých 90. rokov sa to aj ukázalo, že to tak celkom bolo. A dnes máme banky, ktoré vytvárajú celkom slušný zisk, ale treba si povedať, že ten zisk nejde. Uh, alebo nezostáva na Slovensku a, a ide uh, maďarským bankám, ktoré sú tade po Európe alebo po svete. No a predstava, že by tie banky prestali fungovať, tak to je ako predstava, že prestane byť srdce a naozaj ten trehový mechanizmus by sa mohol istým spôsobom zrútiť. No, otázka z mne, či by to nebolo dobre. Že, že sa to teda zrúti. Ja som predsvedčený o tom, že sa nájde skupina poslucháčov, ktorá si myslí, že je to najlepšie riešenie. No. Uh, nie som v tomto smere ja zorientovaný na to, aby som tu povedal, že áno alebo nie. Tiež si myslím, že aj v Spojených štátoch niektoré veľké banky, o ktorých si to nevedeli predstaviť v minulosti, nakoniec padli a ukázalo sa, že to výrazne uživilo systém. Čiže možno, že niečo také by sa mohlo udiať celkom pokojne aj v Európe, a mohlo by to byť aj akýmsi výstražným znamením pre tých ostatných, že dávajte si na budúce pozor, komu a za aké okolnosti požičiavate peniaze. A to isté si myslím aj o vystúpení Grécka z Európskej menovej únie, pretože keď Grécko dnes vystúpi, bude to memento pre krajiny typu Taliansko, Španielsko, Portugalsko a mnohé ďalšie, aby sa nadalej nezadlžovali takým tempom, akým sa zadlžujú, aby si dávali ďaleko väčší pozor na štruktúru svojho dlhu, a aby sa vyhli tým chybám, ktoré Grécko v tomto prípade urobilo, aj v zmysle požičiavania si peňazí. Mm -hmm. Ak by teda to Grécko predsa len nejakým spôsobom krachlo a teda by vystúpilo z menovej únie, aj keď je to nepredstaviteľné, ale povedzme teoreticky, že áno, že to znamená, že dám... dopoviem tú otázku a dáme najskôr priestor poslucháčovi, daj si sluchadlá okay. na uši. Dobrý deň, máme niekoho na telefónnej linke, haló. Dobrý podvečer, tu je Jozef z vás, je to mm -hmm. veľmi zaujímavá. Dobrý večer. Témata. Dobrý večer. Chcem pozdraviť aj vášho hostia. Ďakujem. Neviem, či bude súhlasiť s tým, ste spomínali, 90. roky. Viem, že to není téma dnešného večera, ale viete, som nahnevaný na, na túto tému teraz, čo týka 90. rokov u nás. Mali by ste povedať celku celú pravdu, že naše banky, naše banky vykradli naši politici v 90. rokoch. Pozakladali si firmy a potom povedali, že ich ozdravia z, z našich daní. A potom ich ešte predali do zahraničia. Čiže e, toto bola akože reforma uvádzaná, ako reformné kroky a tak ďalej. Každý názov v tejto ekonomike kapitalistické alebo moderne povedanej, e, jak, jak sa momentálne nazýva, že je to e, ekonomika ako sociálna... No, čo, no, viem, čo, liberálny kapitalizmus. Sa no, povedať, ste, Podľa ústavy sme sociálne základný trhové hospodárstvo. Týdne, a uh, uh, a trhové hospodárstvo, áno, no, no, no, presne tak, no. To, čo Sulik hlása, to sú v podstate novodobí fašisti. Ale to, čo s vraňami nedokázali Hitler, teda dokázali teraz bankami. Ale to som chcel povedať, že treba povedať celú pravdu. Bauern banka Devin bola v podstate vykradnutá politikmi tým, že si nabrali úvery a potom ho priviezli do krachu. A to, kto to urobili so všetkými bankami a dnes z toho žijú ich rodiny, a všetci, všetci tí, čo boli v 90 rokoch, bez výnimky, tie jedno v ktorej strane boli. No a toto chcem takto povedať. A toto je ako treba ako zdôrazniť nielen to, že v 90 rokoch boli odlžené banky, ale treba povedať, že boli vykradnuté politikmi, potom boli akože z daní zaplatené drhy a potom ich predali ešte, čiže dvakrát ich vykradli. No. A čo sa týka toho Grécka, absolútne, ja teda žijem v Rakúsku vyše 20 rokov, ja sa orientujem viac na nemecké správy a tak ďalej, pretože tá informovanosť je tu trošku iná na vyššej úrovni, by som povedal, bohužiaľ, bohužiaľ. Aj keď tu sa tiež všeličo zamlčuje a tak ďalej, ale nedovolia si to, čo na Slovensku. To ako na Slovensku si dovolujú to, čo robia s ľuďmi, to je úplná katastrofa. No a my sa nemôžeme vyťahovať, že my máme nejaký štandard, alebo čo proti Grékom, u nás sa to nemôže sať. Však v Gretku, prosím vás, pekne minimálny dôchodok 500 eur. 500 euro, z ktorého sa nedá vyšiť, tvrdia tí dôchodci, keď hovoria v televízii nemeckej. A u nás moja matka mala 200 eurový dôchodok, dokiaľ nezomrela, ja som jej prispieval na výživu. Ja som jej dával mesačne 200 euro. A takže my nemôžeme ho... U nás ľudia zarábajú, keď prídem na Slovensko, idem na dovolenku k mojim známym, oni majú prís, príjem 500, 700 euro do rodiny, kde sú dve deti Rozumiete ma, tu, to, to je ako krajina zázrakov, to Slovensko. Jednoducho z toho sa nedá vyžiť. Neviem, ako to tam funguje. Že nerozumiem, nerozumiem tejto ekonomiky. A ešte keď sa vrátime k tomu liberálnemu kapitalizmu, veď to není nič nové. To sú v podstate zastaralé ekonomika, ktorá končí. Ktorá končí a kde nevedia nájsť riešenie. A toto riešenie vidia buď vo vojne, ktoré sa blíži, preto sa... A alebo ešte, keďže globálny konflikt je veľmi riskantný pre politikov, snažia sa teraz natiahnuť ten Černochov z Afriky a vyvolať tú vnútorný konflikt, aby ľudia sa nemali čas venovať politikom. Viete? A tu nastane konflikt, teraz sa pripravujú rôzne akcie, však vidím to na Nemeckej televízii. Ešte Rakúsko má prijať ešte 70 tisíc cudzincov, teda nie cudzíncov, pardon, Černochov z Afriky. A prichádzajú medzi nimi žoldnieri. Žoldnieri z, z islamského štátu. Veď sú vyfotení na, v rakúskych novinách. Došlo už 60, 106, pardon, 160 hrdlorezov, ktorí sú údajne pod kontrolou. Tomu ani ja neverím toto v rakúskej televízii. Ničtení pod kontrolou. Sem prichádzajú medzi nimi 50% vrahov, ktorí tu budú infiltrovaní a tu sa, vyvolá, tu sa vyvolá konflikt. Politici zoberú kufre, zoberú všetky peniaze, už majú v zahraničí, v zlate, vo všetkých možných menách a budú sa len hľadmi pozerať na svoje krajiny, ako sa tu vraždíme. Toto je vízia Európskej únie A čím skôr sa rozpadne Európska únia tým to bude lepšie. Týmto bude lepšie, pretože Európska únia nás privedie do totálnej katastrofy. Dokonca sa pripravuje tzv. európsky superštát, ktorý sa zjednotí so Spojenými štátmi a zavedú sa tu zákony Spojených štátov. Tu sa bude papať pekne genovo, genovo modifikované potraviny. V tretej generácii budú ľudia bezplodní. Áno, tu sa budú ja aby sme už, počúte, počúte, že ale ja by sme už neotvorili strašne veľa problémov, lebo už je to toľko problémov. To nechcem akože, aby odpovedal. Ja toto som to, len sa chcem opýtať teraz pána e, Krusa, politologa, že čo si myslí a to posledné a nechám ho hovoriť, čo keby e, e, Grécko e, sa postupne vzdialilo od Európskej únie a obratilo proste na e, Euroazijskú banku a proste na smer Rusko-Čína s tým, že by spolupracovala aj s Nemcami a Spojenými štátmi tu nejde o to, ale že by teda otočila svoje, svoje ekonomické zameranie na túto stranu, pretože oni podporujú bez akýchkoľvek podmienok teda finančne nedávajú politické podmienky a banky Číny sú veľmi obľúbené napríklad v Afrike, kde dávajú investujú do infraštruktúry a tak ďalej bez politických podmienok. Uh -huh. Toto nech odpovie, že ako by si to on ako si to on predstavuje, že Európska únia a Spojené štáty nie sú sami na svete, veď tu máme aj rusko čínu, ktoré sú možno bohatšie ako Spojené štáty Eropského. No, ďakujeme za túto ďakujem. otázku. Majte ďakujem. sa do počutia. Toto inak nie je novinka, čo teraz povedal poslucháš, to sa často objavuje, že Cipras hrá preto aj takto vehementne svoju hru, lebo že by sa mohol dohodnúť pozachrbať aj s Ruskom, respektíve s Čínov. Je toto reálny scenár, lebo to alebo neprichádza do úvahy. Áno, hovorí sa o tom pomerne pravidelne, ale zase treba povedať jednu dôležitú vec, Alexis Cipras bol niekoľkokrát rokovať v Moskve, stretol sa s Vladimírom Putinom a Grécko dnes nie je v stave, že by malo možnosť ponúknuť záruky za akékoľvek finančné prostriedky, ktoré by prišli do tejto krajiny. To znamená v prípade, že by to nebolo politické gesto, tak ako je to v súvislosti s Medzinárodným menovým fondom, Európskou centrálnou bankou a krajinami Eurozóny, a teda vrátane Slovenska, ktoré zachraňujú Grécko, tak dnes nie je Krajina alebo zoskúpenie krajín tohto sveta, ktoré by si myslel, že tie peniaze ešte niekedy z Grecka naspäť uvidí. Čiže aj Rusko odmietlo. Odmietlo? Áno, Aha. odmietlo poskytnúť tieto prostriedky. Aspoň teda určite za také okolnosti a v takej výške, ako si ich prac žiadal. Predpokladám, uh -huh. že podobne pochodil aj v Číne. Ja som presvedčený o tom, že ako sa hovorí, rozhodil siete, či by sa touto cestou nedalo ísť. Ale ako som spomínal, dnesko, dneska Grécko nie je konkurencieschopnou krajinou, čiže nie je schopné splácať svoje dlhy, ani len predchádzajúce. Takže je tu veľmi malá šanca, že by to mohlo byť v prípade budúcich dlhov. No, pokiaľ ide o Grécko, o Rusko, však Rusi od, odpustili, ale teraz úplne ideme niekde inde, že Kube odpustili dlh obrovský, teraz neviem, koľko percent, či úplne celý alebo polovicu, neviem, ale veľké peniaze. No, lebo dá sa to čítať tak, že skratka s tými kubancami za dobré, aby si tam zase mohli nejakú své, sféru vplyvu vieš, trošku rozšíriť. Teraz to vidieť, že tam je taký boj geopoliticky na tej Kube, že Amerika zrazu s Kubou sa kamaráti o tomto, čo Rusi urobili. Vieš, ale čo tým chcem povedať, že je štát ako Kuba, kde Rusko dokázalo veľké peniaze odpustiť tej krajine, lebo má s ňou nejaké svoje podľa všetko geopolitické zámysly. Takže či by sa to Rusku, no už noví, že to odmietol Putin, tak už to je vlastne zbytočná otázka. Ale že len tak špekulujem, že či by sa to Putinovi predsa len také peniaze neoplatili zainvestovať v podstate do toho Grécka. že by mal kde si v Európe takýto svoj ostrovček, vieš geopolitický, skade by mohol robiť potom rôznu politiku, že či to je, či by to bol príliš drahý nákup toto. Možno že by sa aj oplatilo. Dnes je grécko členským štátom Severoatlantickej aliancie, hmm. to znamená, že aj kompletne pod kontrolou vojenskou kontrolou. Bruselu centrálnej severoatlantickej aliancie a aj zároveň členským štátom Európskej únie čiže urobiť tu akúsi piatú kolónu sa myslím Rusku nepodarí, myslím v Grécku takže z tohto dôvodu požičiavať peniaze v Grécku by boli pre ne vyhodené peniaze uh -huh. čo ale môžu urobiť a Rusi to aj robia to je to, že uh, môžu dať nejaké separátne výnimky napríklad pokiaľ ide o grécky tovar to málo toho, čo sú schopní exportovať uh, na ruskom trhu tak ako sa to nakoniec ponúklo aj Maďarsku, tiež vo veľmi obmedzenej miere. Ale keďže Viktor Orbán a Alexis Cipra sú kamaráti, tak separátne sa im ponúkne niečo, čo uh -huh. by teda mohli na ruskom trhu umiestňovať napriek aktuálnym sankciám. A Rusí to robia s veľmi dobrým vedomím toho, že práve títo dvaja, a možno sa k ním pridajú ďalší, Slovensko nevinímajúc, my mohli potom byť Ruke, pokiaľ pôjde o hlasovanie o ďalších sankciách do budúcnosti voči Rusku. Prípadne sa takýmto spôsobom pokúša Rusko rozbiť tú pomyselnú aj bezpečnostnú, aj vojenskú jednotu, alebo jednotu v zmysle spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike. Robia to veľmi šikovne, ale dnes tá situácia nie je ani zďaleka porovnateľná s tým, čo bolo, dajme tomu, na Kube ešte v 90. rokoch. A už to bôžne počas sovietskej vlády. Mm -hmm. Dobre, ideme na ďalší mail. Dobrý podvečer, prajem chcem sa spýtať pána Klusa, prečo pán Sulík nechce zrušiť kvórum na referendum? A potom ti dočítam ďalšie. Tak najskôr poďme na túto otázku. Neviem, kde sa vzobrala táto informácia. Ja som s pánom Sulíkom, ako všetci vedia, v pomerne intenzívnom kontakte a keďže mám na starosti práve politický systém, tak sme sa zhodli práve na tom, čo som tu hovoril. To znamená okamžité zrušenie kôra na miestnej a regionálnej úrovni a postupná snaha o zrušenie kôra na celoštátnej úrovni. Na tomto sme sa zhodli a práve v týchto dňoch dokončujeme dokonca publikáciu, ktorá v nej neskôr je súčasťou programu strany, možno koalície stran, o tom sa takisto hovorilo a hmm. hovorí ešte stále kde zrušenie kvóra tak ako som naznačil zníženie petičných prahov je na programe dňa a bude súčasťou programu, čiže myslím si, že pán Soli v tomto smere má jasno a v minulosti keď prišla legislatíva do národnej rady Slovenskej republiky, tak bola to práve strana za zvolaná, ktorá unisono hlasovalo za zrušenie kôra hmm. S výnimkou teda, teda na rozdiel od ostatných politických strán, kde boli tie poslanecké kluby rozdelené v tejto otázke. Pokračujeme mailom od Mareka Sprešova, ktorý sa teda v ďalšej otázke vracia k Grécku. Moja otázka pre pána Klusa. Aký dopad by mal Grexit na Slovensko? My ako krajina sme požičali Grékom 1,5 miliardy eur. Opravte, ak sa výlim, viete, nám poslucháčom povedať, aké priame a nepriame dopady by to malo na na Euróniu, ale aj na samotné Slovensko nastal by domino efekt a Európska únia sa rozpadne. Dobrá otázka, to som sa chcel presne pýtať na ten dominoefekt. Tým sa ťaž často stráši. Tak poďme, že najskôr na to, že aký dopad na Slovensko by toto malo. Minimálny, keďže s Grécko máme minimálne ekonomické väzby. A iná stránka veci je tá 1,5 miliarda, respektíve tie 3 miliardy, lebo je tam ešte ďalšie 1,5 miliarda z tých záväzkov, ktoré máme. Uh, tie pravdepodobne už nikdy neuvidíme v prípade, že by Grécko skutočne zbankrotovalo respektíve videli by sme ich v nejakom veľmi dlhom časovom horizonte ale nepredstavujeme si to tak, že Slovensko zrazu bude musieť poslať tieto finančné prostriedky do Grécka okamžite len by sa vykazovali ako nesplatený úver, ktorý tu máme alebo vykazovali by sa ako záväzok, ktorý, ktorý Slovenská republika má voči inej krajine čo sa týka toho domino efektu, to je trošku komplikovanejšia otázka. Je tu časť politikov a ekonomov, ktorí si myslia, že by to mohlo vyvolať tento domino efekt, ale väčšina si myslí, že žiadna iná krajina Európskej menovej únie nie je na tom tak zle v takej kombinácii faktorov ako Grécko, že by ten domino efekt mohol reálne nastať a naopak. Mohlo by to znamenať, ako som naznačil už v predchádzajúcich odpovediach, že by práve gréckie vystúpenie z Európskej menovej únie, takzvaný Grexit, mohol znamenať poučenie pre tieto krajiny, že dávajte si podstatne väčší pozor, pretože to euro nemusíte používať na veky vekov. Uh -huh. A tie transakčné náklady návratu z eura naspäť drachmu sú pomerne vysoké a aj Grécko, ako som naznačil, budú stať veľa politického a ekonomického zapretia. Uh -huh. Dobre, ďalší mail. Od koho, že to tu máme? Zdravím, poslal som vám, aj to je to iná vec, to je technického charakteru, takže vlastne nedávame peniaze Grécku, ale cez Grécko a banky s brojárským koncernom? Takúto otázku sa pýta. Anka? Možno z istej časti, ale uh, treba povedať, že zase netreba to brať až tak fatálne s tou Gréckou armádou. Áno, časť prostriedkov, ktoré roky rokuce sme, či už ako Európska menová únia, alebo Medzinárodný menový fond dávali do Grécka, sa vyčerpali na zbrojenie, ale väčšia časť sa vyslovene prejedla práve na financovanie štátu ako takého, vrátanie armády, ale hmm. tam podstatne väčším problémom ako armáda, pokiaľ ide o výdavky, je absolútne prerastený administratívny aparat, ktorý, ktorý Grécko má. No, robili sa nejaké úpravy, ale v rábič, kozmetické. sa upravy. kozmetické, ale, ale zďaleka nie také, aby štruktúralne zmenili systém nastavenia verejnej správy v Grécku a tá je momentálne veľmi drahá. Hmm. Dobre, tak... Už čo máme tak necelých 20 minút do konca relácie, tak skúsme uzavrieť toto grécko, lebo však poslucháč, ktorý vo v hovoril aj o imigrantoch a my sme trošku slúbili, že sa k tomu vyjadríme. Tak skúsme uzavrieť toto grécko nejakým takým tvojim, tvojou prognozou toho, že čo ti teda očakávaš, aký vývoj to podľa teba nás teraz naberie a ako to celé dopadne, ako to vidíš ty. Ja predpokladám, že referendum bude úspešné, to znamená, väčšina Grékov povie nie, čím Alexis Tsipras dostane silnejší mandát, aby vyjednával o nových podmienkach. Kľúčovou otázkou je, že či je ešte politická vôľa hlavne na strane Nemecka a Európskej centrálnej banky vyjednávať o týchto nových podmienkach. To nahnevanie, ktoré spôsobilo, či už vypísanie referenda alebo napínanie svalov v posledných dňoch alebo týždňoch zo strany Ciprasa, už naozaj vybičovalo náladu tak, že na jednej strane by to už nemuselo s nimi dobre dopadnúť, mm -hmm. Nakoniec tento technický bankrot, ktorý podstúpili včera, je to, toho dôkazom. Na druhej strane, ako som povedal, ešte stále je príliš veľa optimistov, ktorí veria tomu, že Grécko je zachrániteľné. A ešte stále je tu veľmi silný politický motiv to Grécko zachraňovať. A takže uvidíme, ktorý z týchto motivov preváži. V tomto smere som ja skeptický a myslím si, že ešte stále sú náchylní a európsky politici držať Grécko pri živote. Možno ešte pár mesiacov, možno ešte pár rokov ale bude nás to stať veľa peňazí. No ale keby ho aj nedržali pri živote, však ako si povedal, ono z tej menovej únie nemôže nejakým spôsobom vypadnúť. Čiže nedá sa. Ne ne neexistuje právny nástroj, ako ho stade vyhnať. Bude no. sa možno hľadať riešenie, aby sa takéto niečo do budúcnosti neopakovalo. V tomto smere som ja optimista a ja. vidím to pozitívne, že Grécko ukázalo, nastavenie Európskej menovej únie nie je dobré. A nájdeme iné spôsoby, ako do budúcnosti podobným problémom predísť. Ale bezprostredne z súčasnej situácie Grécka sa už týkať nebude. Dobre. Emigranti. Alebo imigranti. A ešte tomu nie tak dávno, čo sme sa tu všetci tešili, že sme sa dostali do Schengenu, padli hranice, pílili sa tie staré hraničné múry a, a, a, a závory a neviem čo. Všetci sme sa tešili, že si budeme cestovať bez akýchkoľvek obmedzení. Nie je tomu tak dávno. No a teraz počúvame všade, že Ideme tu stavať múry, a nejaké oplotenia, strážiť hranice. A dokonca teda Maďarsko dnes vyhlásilo, že... že počkaj, ako to tam povedali, ja som si to kde si zapísal, že sme nútení chrániť svoje južné hranice pred moderným stiahovaním národov. Ideme stavať veľké ploty, inak aj Maďarsko ide stavať plot. No ako toto, ako toto ty vnímaš, že... Lebo viem o tebe, že teda ty si dosť veľký optimista v tomto smera, hlavne teda pozitívne naladený voči odstraňovaniu hraníc a týchto záležitostí, aspoň taký pocit mám, tak jak to ty teraz vnímaš, keď vidíš, že sa idú opätovne múriky stavať, závory robiť? Je to nejaké ohrozenie Myšlienky Európskej únie a vôbec toho voľného pohybu a toho všetkého? Samozrejme, že to vnímam negatívne. Nebudem klamať, ja považujem práve Schengen teda voľný pohyb osôb bez hraničných kontrol za jednu z najväčších výhod, ktorú dnes z Európskej únie máme. Nakoniec Slovensko má v zahraničí možno 400-450 tisíc svojich občanov a títo by práve bez voľného pohybu osôb a bez šengenského priestoru, ktorý je citeľný pre každého z nás, každý z nás času na čas prekračuje hranice a ja obzvlášť často a vnímam to veľmi pozitívne ako jeden z najväčších výdobitkov, ktorý Európska únia priniesla. Iná stránka vecí je, že tak ako to prináša pozitíva, to prináša aj negatíva. Preto práve sa rokuje o možnosť znovu utesniť hranice. Dánsko spomínalo Dám. v poslednom období, že utesní hranicu s Nemeckom. Maďarsko stavia ploty na hranici s so Osrbskom. Na jednej strane sa samozrejme snažím pochopiť, lebo tá situácia s imigrantami naozaj je veľmi vážna a spôsobuje týmto krajinám obrovské problémy. Na druhej strane môže to byť vyťahnutie prvých tých pomyselných tehličiek, celej konštrukcii európskej integrácie ako takej. A spomeňme si, ako fungovala Európa v časoch, kedy nebola integrovaná. Permanentné vojny, konflikty. Ja napriek všetkému, čo negatívne priniesla Európska únia, aj Slovensko, a to si povedzme celkom otvorene, si myslím, že priniesla podstatne viac pozitívneho. A Čiže viem, ma, stále to pozitívne pre Samozrejme. Aj. A viem, že ma za, tom, za tento názor možno viacerí poslucháči nebudú mať rádi Toto je tu taký nie, veľmi, nie, veľmi nosený názor. Ale či, či ja nehovorím svoje názory preto, aby ma ľudia mali radi, ale, ale mám na to hneď niekoľko dôvodov, ako hovorím. Sloboda pohybu a život bez hraníc pre mňa ako slobodomyselného človeka je niečo veľmi dôležité a preto to vnímam veľmi negatívne, čo sa momentálne deje na maďarsko-srbských hraniciach respektíve v Dánsku, respektíve hovorí sa o mnohých ďalších krajinách, ktorí by mohli pristúpiť k zavedeniu hraničných kontrol a stavaniu bariér. Hľadáme iné riešenie problému. A ja si myslím, že to riešenie nakoniec po tých negatívach, ktoré prinieslo napríklad vyhlásenie vý výstavby hranice medzi, alebo teda plotu, keď chceme, hmm. medzi Maďarskom a Srbskom, priniesli. A to je napríklad spoločný postup na území Srbska, maďarských a srbských pohraničníkov, alebo maďarských, srbských a dokonca macedonských pohraničníkov. Mám informáciu, že zachytili takýmto spoločným postupom už niekoľko stoviek migrantov, ktorí sa chystali z Grécka prekročiť práve Macedónsku, následne Srbsku a potom Maďarskú hranicu. Toto je jedna z možných ciest. Spolupráca Európu vždy dostala podstatne ďalej ako rozdeľovanie a vymedzovanie sa nami a oni. To je, myslím si, cesta do pekiel. Ďalším riešením, ktoré som spomínal aj tu vo vašom rádiu v inej relácii, je okamžité utesnenie hranice. My si nemôžeme dovoliť, aby takéto množstva migrantov prichádzali na územie Európy, lebo nie sme schopní ani technicky zvládnuť. S útesnením hranice musí prísť možnosť ochrániť tých, ktorí sú naozaj v ohrození života na iných miestach, ako je územie Európskej únie. A ja som presvedčený o tom, že napríklad po tom, čo sa stalo v Tunisku, alebo mm. potom, čo sa deje v Egypte, alebo dokonca v Turecku, sme schopní s týmito krajinami nájsť spoločnú reč, vybudovať migračné tábory na ich území a tam za európske peniaze, dajme tomu, riešiť azilové konanie tých, ktorí by mali záujem dostať sa do Európy. A to si zase spovedzme celkom otvorene. Musíme veľmi úzko rozlišovať medzi politickými migrantmi, tí, ktorí sú v ohrození života vo svojej krajine a ekonomickými migrantmi. Je pravda to, čo spomínal aj poslúchať, že máme tu množstvo ľudí, ktorí neutekajú zo svojich domov preto, lebo sú bezprostredne ohrození na živote, ale z ekonomických dôvodov. Um, aj toto je v poriadku, pokiaľ sú títo ľudia uplatniteľní na trhu práce v Európe, ale to dnes nie sú. Takže porovnáva túto situáciu napríklad s dobou v, v, v, počas studenej vojny, kedy množstvo Čechov a Slovákov utekalo do no, zahraničia začiatok 20. alebo začiatkom 20. storočia nie je celkom fér. A o to zvlášť je tu aj pomerne veľké bezpečnostné riziko, ktoré takisto poslucháš zdôraznil. Naozaj sa môžu medzi týmito migrantami nachádzať aj ľudia, ktorí boli vycvičení najmä tomu islamským štátom a dnes sa takýmto ilegálnym spôsobom dostávajú do Európy a už odtiaľto neodídu. To si nerobme ilúzie. Tí ľudia sa už pravdepodobne domov nikdy nevrátia. Čo je zase ďalší problém, lebo ak sú to ekonomickí migranti a častokrát sú to práve mladí muži v najlepšom veku, v dobrej fyzickej kondícii, avšak minimálne vzdelaní ak vôbec a tým pádom pre trh práce, tí budú potom veľmi chýbať vo svojich domovských krajinách, ale u nás sa bohužiaľ uplatniť nedokážu. No a Hľadajme spôsoby, ako, dajme tomu, tým domovským krajinám pomôcť. Ako som povedal, vysunuté azylové pracoviska, to je jedna vec. Spôsob, ako pomôcť týmto krajinám, to je druhá vec. Je to beh na veľmi dlhé trate. Nechcem byť v tomto smere prehnaný optimista, ale myslím si, že je to ďaleko lepšie riešenie ako otvorenie Európy, ktoré nie sme schopní dnes už ustať. Často sa objavuje taká myšlienka, niekto by to mohol označiť za konšpiráciu, niekto nie, že toto všetko, čo sa deje, nie je náhoda, že je to zámer sa hovorí o tom, že ako to spomínal aj poslucháč, je toto zámer rozbiť nejakým spôsobom jednotu Európsku Európu, vlastne akoby položiť na kolena. Môže na tom niečo byť? No vzhľadom na to, čo sa deje na maďarsko-srbských hranici alebo medzi Dánskom a Nemeckom, bez vetra sa samozrejme listok na, na strome nepohne, ale uh, ja som presvedčený o tom, že je to zámer, ale možno nie je zámer v tom slova zmysle, ako to myslel poslucháč, ale zámer mnohých skupín, ktoré sa na tomto všetkom veľmi dobre priživujú. Uh -huh. A hovorím teraz predovšetkým o rôznych pašerákoch. Nakoniec, prevážanie ľudí takýmto spôsobom je dnes výnosnejší biznis, ako možno obchod s bielým mesom, alebo uh -huh. dokonca drogové, uh, drogové mafie, ktoré fungujú po, po celom svete. Ukázalo sa to ako veľmi efektívny spôsob zarábania peňazí, priživovania sa na obrovskom ľudskom nešťastí. A toto je niečo, čo musíme odsúdiť. A ja som presvedčený, že napríklad austrálsky systém riešenia tohto problému je ďaleko efektívnejší ako ten, ktorý sme si zvolili v Európe. Počkaj, austrálsky systém, myslíš ten, že dávali im peniaze, aby utekali inde? Napríklad. A to nie je, to nie je to odporné? <laughs> v istom slova zmysle áno. A, samozrejme, že Indonézii sa to nepáčilo. No. Ale povedzme si celkom úprimne, ak by sme vybudovali tie azylové domy uh, napríklad tých spomínaných krajinách, ako je Tunis, Egypt, uh, možno Turecko, dokonca si myslím, že aj s časťou líbyských vlád, lebo máme ich tam viacero, by sa dalo dohodnúť na tejto téme, tak by nás to vyšlo o mnoho lacnejšie ako to, čo sa momentálne deje v Európe. A toto je niečo, s čím začala Austrália. Tí normálne robia marketingovú kampaň po... Uh, krajinách, kde by sa mohla vyskytnúť myšlienka, že poďme do Austrálie, že nechoďte k nám, pretože ak sa k nám aj dostanete, My tak, vás pošleme len tak tam, je tu aj. vysoká pravdepodobnosť, že vás pošleme aj tak na územie inej krajiny, kde prejdete veľmi ťažkým azylovým konaním, ktoré sa pre vás pravdepodobne skončí neúspešne a vrátime vás naspäť do vašej domovskej krajiny. Čiže sú to stratené peniaze a stratený čas. Pre vás. No a čo, čo tým tá krajina získa, kde to teda budú tie záchytné centrá? Prečo by to mali rešpektovať na svojom území? Ešte. Pretože im za to zaplatíme ale je to určite jednoduchšie minúť takýmto spôsobom peniaze na zachytné centra, dajme tomu v Tunisku, v Líbii, v Egypte alebo v Turecku. Ako to riešiť v Taliansku, ktoré neurobi nič, že ne, len týmto ľuďom vydá jednotňové víza, kúpim letenku do Milána a potom sa rozprchnú po celé Európe, tak ako to sledujeme v súčasnosti. No, dobrá, to nemôže, ja, ja viem, že nemôže, lebo však teraz, keby tu sedel Talian, tak mi otrepe hlavu. Ostvo, keď poviem, že, že však tak nech, nech jednotňové víza. No ale oni sa ich asi chcú zbaviť, lebo nesú Takže... schopní sa technicky vysporiadať s takým množstvom azylantov, aký, aký momentálne prichádza do Talianska. A bola tak, bol taký návrh, záznel, ja neviem, že, jak je to ďaleko k realite, viem, že tam by bol potrebný nejaký mandát OSN, že sa budú potápať lode tým, týchto prevážačov. To je reálne, priechodné, či to je z, z kategórie fantasy? Prečo nie? Ja si myslím, že je to jedno z riešení a podľa mňa veľmi účinných riešení, Samozrejme, že nie je potápať v čase, keď sú no, na tej ide. lodi imigranti, ale ako náhle dosiahnu územie Európskej únie, tak tieto lode, pokiaľ budú zachytené, by mali byť skonfiškované a zlikvidované. Je to síce len krátkodobé riešenie, lebo vyrobiť nejaký gumený čln zaznie až taký problém, ale je to výhražka istým spôsobom, že nebudeme tolerovať takýto obchod v tomto smere by mala byť aj európska rozvietka ďaleko, ďaleko aktivnejšia ako v súčasnosti je. Čiže ak tu hovoríme o nejakej konšpirácii, nechcem špekulovať v tom širokom slova zmysle, ale určite som presvedčený o tom, že na tejto veci má niekto perfektný profit a biznis. Mm. A ten niekto možno nie je až taký neznámy a treba to začať riešiť od koreňa v tomto smere, pretože keď sa tento biznis neprekazí, tak to bude lus-lus uh, situácia, čiže strácame všetci. Hmm. A niečo také si samozrejme súčasná Európa nemôže dovoliť. No, vec aj hovorí o tom, že teda minimálne talianská mafia už presmerovala svoje obchody najnovšie na takúto aktivitu. Áno, o že, teda sa už nejde, nejde, to, nejde to, čo išlo niekedy, práve naopak, tá mafia, ona sa tiež tak vyvíja, ona obchoduje vždy s novými vecami, ktoré idú. Veľmi šikovná adaptabilná a, v tomto smere. Aj, že Akurát, viete, že na úkor nás ostatných, a... bohužiaľ. A že sa teraz práve, toto je najvýnosnejší biznis talianskej mafie, práve prevoz ľudí a teda vôbec ani nie prevoz, ale potom ďalšie to sačkovanie do Európy. Otázka od poslucháča Martina sa ešte týka tej prvej témy, ktorú sme riešili a síce Grécko a týmto už vlastne ukončíme našu reláciu, sme na konci. Martin, by sa chcel, chcel by sa spýtať teba, že či si si všimol, keď bol pán Sulík v nejakej nemeckej debate, kde mu moderátorka otvorene povedala, že dlhy sa rušia revolúciou alebo vojnou a pán Sulík ako na ňu cível. Že či si videl tú debatu. Išlo to dosť teraz po Facebooku. Áno, samozrejme, zachytil som to. Ja veľmi pozitívne vnímam, že Richard Sulik je politik, ktorý dokáže ísť takýmto spôsobom diskutovať do Nemecka s nemeckými politikmi. Je to pomerne neštandardné. A som takisto rád, že aj v Nemecku nehovorí nič iné, ne len to, čo hovorí aj na Slovensku a za to si ho ako politika vážim. Druhá vec je, že v Nemecku sú to pomerne ojedinelé názory, ktoré on reprezentuje a potom vyvolávajú určitú kontroverziu. Takže toto bola jedna z nich. A fakt je ten, že ak niekto takto otvorene povie, ako sa vysporiadať s dlhmi, a nebol to Richard Culík, ale bola to tá moderátorka, tak je pochopiteľné, že človek, ktorý je dnes europoslancom, sa Pozerá si tak, ako sa pozeral ne, pán Skoroni. Čo ak si ďakujem veľmi pekne, že si prišiel a že som sa s tebou o týchto dvoch témach mohol porozprávať, aspoň teda v rámci toho dvojhodinového času, ktorý sme mali vyčlenený na dnešnú reláciu v prvej línii. Tak sa maj pekne ahoj. Ďakujem pekne za pozvanie, prajem pekný večer všetkým poslucháčom a teším sa na niekedy na budúce. No, samozrejme u nás máš dvere otvorené vždy a spolu s Martinom Klusom sa s vami učie Boris majte sa pekne a pokiaľ možno prežite príjemný večer.